Orbán Viktor megőrizni a létezés magyar minőségét részlet. Meggyőződésem, hogy nem ellenkormányzást kell folytatni, hanem a nemzeti ügyek kormányzását kell megvalósítani. Ebből természetesen nagyon sok minden következik a kormányprogramra, a stílusra, a kormányzat felépítésének szélességére és még számos direkt politikai kérdésre nézve. Azt gondolom, hogy a jobb oldalnak érdemes megvitatni ezt a kérdést a következő időszakban, hogy hosszabb távon 15-20 év távlatában milyen politikai erőtérben látja az ország érdekeit leginkább biztosítva. Jó magam, tehát Orbán Viktor ebben a vitában azt javaslom hogy az állandó harcra berendezkedett politika helyett, az állandó kormányzást, a berendezkedés politikát választjuk, hanem a másikféle folytatott folyamatos és állandó küzdelem határozza meg gondolkodásunkat, hanem bizonyos nemzeti ügyek meggyőző elejé képviselete. Természetesen verseny lesz, és a végén a választók fognak dönteni. A kérdés csak az, hogy milyen alternatívát kínálunk. A két párt rendszer folytatását egy duális erőtérben állandó értékvitákkal, hogy azokat megfelelő helyre irányítjuk, és egy nagy kormányzó pátra jellemző, állandó kormányzásra törekedő politikai erő magatartását, céljait jelenítjük meg a közvéleményben. Majd így folytatta. És Bivóval folytatva, ez az elitre nézve is nagyon fontos következményekkel jár. Az elitirodalom ugyanis nagyon világosan megmondja, ahhoz, hogy az elit teljesíthesse a kultúra teremtésen keresztül fennálló kötelezettségét, néhány létformát nem választhat, már amennyiben szépen, nemesen és a választékosan kíván élni. Ez az a minta ugyanis, ami kívánatos lenne a társadalomban elterjedne. Szépen, nemesen és választékosan, már pedig nem lehet élni, ha az elit az önteltség állapotában van. Akkor sem, ha az önelégültség, akkor sem, ha a történés, ha a törtetés állapotában van, elnézést, tehát akkor sem, ha az önelégültség, akkor sem, ha a törtetés állapotában van, akkor sem, ha az állandó támadás vagy éppen a szorongás állapotában eledzik, és akkor sem, ha a számonkéréstől való félelem, az önvédelmi reflexek hogy az állandó önigazolási kényszer határozza ha meg minden napjait. Ezt mind el kell kerülni. Részlet a köcsei beszédből. A 2013. március 11-e van, 7 fél pontos idő, 8 a reggel 7 óra. Ez a kejfejancsi minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és fialajános műsora utóbbi én volnék. Hét a nap, és nagyjából 6 fokon. Olyan lelki Elélhetőségem, ez egy telefonszám, 353-94-51, 353 9451 353 94 51 Csaba Laci, lakos lesz. Az, az öreg ember. Az Kínos életgondja, betegség és 58 év nyomja, sőt felett minden baját búját, ifja közé, ami majd át. Kit eddig az asztaltól az ágyba, alig-alig bírt elbírni lába, Von Saregna a Ich hier schagerigi erei Mégis, mégis Viszi lobogóját Az előtt Ki a hazát oholják épp a tér Mert semmivel semmit Küzd a gazdag terem A hazájét Védi az a maga gazdaságát csak a szegény szereti hazáját Édesapám, én voltam te néked Ekkoráig a te büszkeséged Fordult a sors, s megfordult még éppen Te vagy voltam a bénybüszkeséged vagy a cserkoszorúra Várom, hogy lássalak újra S megcsókoljam örömtörreszkedve Kezedet, mely a szentzászló twittelt Miha közvé nem látnál a téged Látjuk a fényed, cicsőséged a hogy gazdag programod van, talán már túl vagy az M1-en, de előtte vagy a klubrádiónak. Jól, jól, jól követed az életem folyását. Hát, nekem itt ez a dolgom az árbózkosárban, ahol egyébként e, e, egy meglehetősen viharos időszak után hátradőlni készülök, mert biztos ismered azt a jelenséget, amikor nagyon sok dolog történik, veled is és a világgal is, és ha nem vagy önző, akkor is azért elsősorban veled, mert ugye mindenki a saját személyén keresztül éli meg a történéseket, és egyszer csak azt érzed, hogy mindehhez hozzá akarsz nyúlni, és valahogy elveszel benne, mindegyiknek jelentőséget tulajdonítasz, de mindegyikkel nem tudsz foglalkozni, bedarálnak az események, és még mielőtt kiköpne a világ, valahogy megpróbálsz hátradőlni, mert azt érzed, hogy ezt a sebességet és ezt a tevékenységi felfokozottságot ezt nem lehet tartósan bírni. Biztos ismered ezt, Viktor? Igen, ismerem, azt hiszem. Talán pont most vagy ebben? Azt hiszem, pont most épp nem, de mondjuk október és december között inkább. Tavaly októberben. Uh, téged most társelnöknek lehet szólítani, E, és, és e, tegnap e, hazajöve vidékről belenéztem különböző televíziós csatornák különböző politikai műsorába és mindenkitől elborzattam így aztán, ha felteszek kérdéseket azok a saját és nem sugalmazott kérdések e, miért nem lett Bajnai Gordon elnök miért kell három társelnök vagy miért nem ő a társelnök miért te? ez mit mutat Ugye kifelé számomra azt mutatja, hogyha valaki nem társelnök, akkor azt nem lehet úgy koptatni a mai politikában, mint egy társelnököt. Ezt nagy valószínűséggel olyan nagyon rosszul nem látom. Igen, bár azért alapvetően az húzódik meg mögötte, hogy nem kell pozíciókat halmozni. Én pénteken megalakítottunk egy pártot formálisan is, és megalakult egy választási szövetség, amely alkalmas a új választási rendszer itt áthuppangatva is arra, hogy valahogyan otthont kínáljon választópolgároknak, és annak a választási szövetségnek, amelyet mi a pártbeszéd Magyarország párttal együtt megkötöttünk, annak a vezetője Bajnai Gordon, tehát világos, hogy ki ennek a mondjam, politikai közösségnek, politikai szövetségnek a vezetője, ő azért nem lett pártelnök, mert van más dolga, és azt hiszem, nem hiszem, hogy menekülne a felelősségtől, vagy a választott vezetői pozíciótól. Van még egy dolog, azt gondolom, hogyha a miniszterelnök jelölti ambíciókat táplál, már pedig, hát, hogy mondja, világos, hogy ő azért szállt vissza a politikába, mert úgy gondolja, szerintem helyesen, hogy van programja az ország válságából való kiútra, akkor nem biztos, hogy pártálnak kell ezt neki megtenni. Azért is beszélgethetünk nyugodtan, Viktor, és jó, hogy ezt mondtad, mert a múlt héten talán szerdán írta meg a két legnagyobb internetes portál, hogy mikor fog pártá alakulni az a kezdeményezés, amelynek te egy vezető alakja voltál, és vagy, miközben mi erről hétfőn beszélgettünk, tehát ebből a szempontból egy szűk közösségnek vagyunk a tagja, amelynek a hatásmechanizmusához azért te is jelentősen hozzá tudsz szólni, hiszen nem tegnap óta van meg az ismerettségünk, és nem tegnap óta hallgatsz. Ennek a jelentőségét én ma már sokkal kisebbnek tartom, mint régen, tehát ez nem egy hiúsági faktor. Mindenesetre ők valamiért szerdán vagy csütörtökön tudták azt meg, amit egyébként itt már hétfőn fél nyolckon lehetett tudni. Ez most csak a miniszterelnöki ambícióra vonatkozik. Azt kérdezem tőled, hogy a mai negyedik Uh, Schiffer András szerint 5. alkotmány, részint 5. alkotmánymódosításnak a jelentősége mekkora? Már csak azért ismeri, mert hiszen a ti honlapotokon uh, van egy uh, uh, hír, mely arról szól, hogy a képviselők ne, ne uh, szavazzák meg ezt a 4. alkotmánymódosítást. Hát a új alaptörvény hatályba lépése után mindegyik alkotmánymódosításnak volt jelentősége, de talán van a legnagyobb most neveket tudnék csak dobálni, sólom Lászlótól, majd Lászlón, hát nem tudom én meddig, hogy nyilvánvalóan az alkotmány módosírásnak van számos olyan része, amely értékrendi kérdés, azok is zavarnak engem, akár az egyház politikai lágazás, akár a hajléktalan ügyet érintő szerül alkotmányozása önmagának a kormány részéről, de talán a legfontosabb a törvény szerint azt hiszem a második cikke, amely a az alkotmánybíróság és a köztönségi elnök politikai mozgásterét korlátozva, hiszen nem túl bonyolultul fogalmazva, de azt azért lehetett látni, hogy a tavaly karácsony után megvalósult alkotmánybírósági vétók számos párhuzamos indoklása és, és, és, és, és határozata azt tartalmazta, hogy az alkotmánybíróság jogot formálta jelenlegi helyzetben arra, szerintem helyesen, hogyha egy alapjogot korlátozó Egyéb szabály emelődik be az alkotmány környezetébe, vagy akár magában az alkotmány szövegébe, akkor az sérelem kimondásán keresztül nagyon furán hangzik az alkotmány alkotmányellenességét, vagy részleges alkotmány is megpróbálja reparálni. Ez szerintem fontos reakció volt az alkotmánybíróság, egyébként stúfistan által is erősített többsége részéről, teljes mértékben világos, hogy az módosítások ma elfogadandó részének egyik kulcseleme, talán a kulcseleme, az ebben kívánja korlátozni az alkotmánybíróságot, és számomra ez végképp elfogadhatatlan, mert szerintem lehet még ilyen kétharmad ebben az országban, lehet még olyan két ebben az országban. Senki nem birtokos a politikában az igazságnak, ez csak a Fidesz önképe szerint van, hogy ők hangzók. Azt gondolom, hogy mindig kellenek ellensúlyok, és ez nem egy ilyen jogvédő duma a részemről, bárha jogvédő duma lenne, akkor is helyes volna, mert szerintem ebben a jogvédők a tasz a Enzeki Bizottságon át is helyesen cselekszenek, a felszólalnak ez ellen, vagy akár a polgári engedetlenséggel tüntetnek fiatalok, ez elfogadhatatlan egész egyszerűen, nem véletlen adott ki. Az elfogadhatatlan az ugye nem fokozható? Igen, igen, van egy ilyen probléma, hogy... Mi a ténylegesen elfogadhatatlan végre? Is. Nem, én alapvetően arra gondolok ugyanis, hogy van ugye, olyan, hogy önvédelem. Tehát, te nem hívsz meg engem, én úgy gondolom, hogy bemegyek a lakásodba, és neked ott olyan többlet többletjogosítványaid vannak velem szemben, ami alapján te onnan engem kiebrudalhatsz. Ennek az analogiáján, vajon a társadalom, miközben a társadalomat talán lehet, talán nem valakinek a lakásának elképzelni, Vajon ebben a lakásban lakók miért nem érzik ma azt? Mert nem érzik egységesen azt. Tehát nem érezni ezt átfogóan és harsányan. Hogy onnan ki akarnák ebrudalni a második, a negyedik, ötödik, a hatodik, a hetedik, a nyolcadik cikkeit. Nálam most éppen négy cikkei van, a második cikkei nincsen nálam. Végülis az ember ritkán közlekedik uh, módosításokkal. Én ezen kisebbség közé tartozom, valószínűleg ez nem is egy normális eset, ezért is kell hátradőlnöm. Szóval, hogy miért nem akarják kiebrudalni ebből a virtuális lakásból ezt a módosítást úgy, mint ahogy te egyébként engem nagy valószínűséggel függetlenül attól, hogy mi közel állunk egymáshoz, kiebrudalnál, ha oda én hívás ellenére mennék be. Milyennek az oka? Szerintem Értem azt hiszem a kérdést. Azon túlmenő, hogy tiltakozhatnak ez ellen emberek, kisebb vagy nagyobb intenzitással, nagyon sok eszköze, az magyar embernek most nincs ebben az ügyben, hiszen képviselőti demokrácia van, négy évente választunk kormányt és parlament. Jól beszélsz, de annak idején nekem Teddy Schiffman Brooklynban, amikor ö, megkérdeztem te egy olyan szituációban, ahol nem nagyon tudtam neki segíteni, de a szolidaritásban szerettem volna kifejezni vele, hogy mit tegyek, és azt mondta, hogy Janikám, jaigassó helyettem. Szóval miközben a társadal azon a módon tényleg e, tehetetlen, ahogy te megfogalmazod, és nem is fogok veled vitatkozni. Miért nem jajkat? A, nem szerintem benne él abban a válságban, amely, amely, amely itt a rendszerváltás két év után... Oké okay, Viktor, benne él a válságban, és ez azt jelenti, hogy vakéssüket de, mondanám ezt a a részt. de valami okát mégiscsak kéne adni annak, hogy te valamiért megfogalmazol valamit, ami ellen én nem tiltakozom mások pedig, ha ugyan nem is azt mondják, hogy irigy lemennek a két fiatalembernek, pontosabban az egy fiatalembernek és egy nem fiatalembernek a gondjait nekem más gondjaim vannak, én emiatt ugyan nem fogok jajgatni mert a korábbi kejfejancsinak az volt az egyik hihetetlen vívmánya hogy ugyan a világ nem változott de az emberek jajgatását a hátam mögött érezve azt éreztem, hogy olyasmit fogalmaztam meg, ami nekik is fontos. Ma egyebek között azért is nehezül el a tevékenységem, mert megfogalmazok dolgokat, és szembe megyek másoknak a hallgatásával, amely hallgatásban nem tudom, hogy ők azért hallgatnak, mert nincs okuk jajgatni, vagy egész egyszerűen valamiért elhallgatják a jajgatásukat, ezáltal valami egészen furcsa viszai rendszer alakul ki, mert valami olyasmit akarok felé közvetíteni, amiről én magam se tudom, hogy az pontosan átérzik-e, vagy sem. Egyrészt biztosan vannak olyanok, válaszolva a kérdésre, akik akinek ez tetszik. Ne vitassuk el jogukat. nyilván nem értek velük egyet, ők azt gondolják, hogy egy kormányzó hatalom amely a kommunisták és a nemzetellenesek ellen folytat immáron. Abban igazad van, de amit te a második cikkellyel kapcsolatban megfogalmaztál, arról az emberek 99%-a azt se tudja, hogy eszik-e vagy isszák, ha elmagyaráznák nekik, akkor sem biztos, hogy hozzá tudnának szólni, de az értelmiség is hallgat. Az értelmiség egy része hallgat, egy másik része pedig azt hiszem azért nem hallgat én, az által nagyra becsút Majtényi Lászlótól Szabott írást. Értem, de az értelmiségek nem lehet négy vagy öt felkent alakja Majtényi Lászlótól és Tamás Gáspár Miklós, az értelmiség az egy viszonylag nagyobb massza, annak három vagy négy kapitánya, annak több, mint három vagy négy kapitánya kéne, hogy legyen. Ezzel meg nem fogok én vitatkozni, vagy én, ezzel meg én nem fogok veled vitatkozni, én a minden napjaimban megélem, hogy milyen nehéz Nyilván, minden nap meghallgatom, hogy miért nincsenek nyilvánosan elköteleződő emberek, akár a mi mozgalmunk környékén, akár egyébként mondjuk, akik a MSZP melletti álláspontjukat felvállalják. Most ezt nyilván az én vészvételemben zajló beszélgetésekben kerül elő, nem az én mindennapi dolgom ez utóbbi, és hogy elég sok ember van, aki vagy félelemből, vagy félelemmel megindokolt gyávaságból, vagy, vagy egész egyszerűen passzív érdektelenségből nem kíván ezzel a dologgal foglalkozni. Az ezzel az most az egész uh -huh. válsághelyzet. Ebben a sejtteremben, mert nem akarom heroizálni, hogy debezzeg, én itt, itt küzdök. Én nyilván a lelkismeretem szerint próbálom tenni a dolgomat, és vannak ebben társaim vidéken meg Budapesten. Egyébként e tekintetben ebbe az emeztéseket is belesorolom, mert szerintem akinek van annyi autonómiája, vagy van annyi akciórádiusa, hogy ma tehessen ez ellen, annak szerintem tennie kell. Ebben még sisszárandást is mellett még hogyha stratégiai kérdésben nem értek vele egyet, de semmi okom nincs vele, nem szimpatizálni egyébként. Uh, én azt akarom csak mondani, hogy és utalok vissza arra, hogy hát választásokon szoktak erről az emberek dönteni. Én szerintem feszíteni lehet ezt a húrt, abban ne légy igaztalan, nem mint a feltétlen az lennél, hogy azért az emberek ezt megjegyzik, mert pontosan látják ennek a karakterét, én ezt sok fókuszcsoporton ültem sok emberrel, beszélek sok szója a lakossági fórumra, azért emberek értik pontosan, hogy van egy kizárólagosságra törekvő arrogáns hatalom, amelynek a kizárólagosságot és az arroganciát egyébként meg tudnánk bocsátani, hogyha egyébként az országot jó irányba vezetve látnák de nem ezt látják. Sajnálatos módon ez a jelenlegi kormány, a véleményemet mondom, inkább fülösgított azt a válságot, még hogyha bizonyos válságterületeket területeket helyesen is azonosított be, de azokat szakszerűtlenül, vagy direkt rosszul kezelt, vagy hogy mondjam rossz irányba kezelt. Innentől kezdve szerintem az ilyen alkotmánymódosítások ugyan reparálhatatlanok, ameddig nem lesz kétharmados hatalom ebben az országban, de abban egészen biztos vagyok, hogy nem múlik ezzel nyomtalanul a választók egy meghatározó és Én már rengeteg olyan polgárembert látok városban és vidéken, aki, aki nem teheti meg, mert állami alkalmazott, nem teheti meg, mert jó, mert ügyvédi praxis van, és nem mondok hozta felsorolást. Így úgy függ az állam, tágértelemmel vett állam különböző csápjaitól, akár csak mint egy gyószterforgalmazó cég vezetője vagy, vagy alkalmazottja, aki pontosan tudja, hogy ez egyébként mit jelent, pontosan elmondja a beosztatjának és munkatársainak, hogy ez mit jelent, és nyilvánvalóan... De még a tekintetben is óvattal kell bánni, hogy különböző vitákat látva és hallgatva, abban is rendet kéne tudni teremteni, hogy ez itt most, amit egyébként a Fidesz elénktár ők azt mondják, hogy nem, hogy csorbítana az alkotmánybíróságnak a hatáskörét, hanem növeli. De most e tekintetben azért egyszerűen nem lehet azt állítani, hogy csökkenti és növeli, már pedig ugye az ellenzék azt mondja, hogy csökkenti, a hatalom pedig azt mondja, hogy tessék elolvasni, növeli. Hát az a helyzet, hogy, hogy, hogy az én véleményem nyilván az, hogy csökkenti, mindig lehet mindent mondani ebben a Mindent nem lehet mondani, mert az a kérdés, hogy mindaz, De amit kimond... Bocsáss meg, az a baj, hogy, hogy, nem, nem, az, a baj, hogy mindent, az a baj, hogy mindent nem az, hogy mindent lehet mondani most abban az értelemmel, hogy mindent mondanak. Tehát, hogy minap azt mondták, hogy Bajnai Gordon gárdája tört be a Ledváj utcai székházba, miközben egyébként Általában szimpátával figyelt a Jó, itt meg, kell, itt meg kell, hogy álljunk, mert ugye ezt én is szóba hoztam volna. Uh, ugye ez egyebek között arról is szól, hogy uh, itt nem 10 millió jogász él, ennek következtében ezek a viták nagyon nehezen lebonyolíthatok, függetlenül, attól, tegnap a Fradi kettő egyre nyert, és ha bár a dúzsások nagyon szeretnének minimum döntetlen tudni, a táblá mégis azt szerepelt, hogy kettő egy pruházka Gábor elküldte nekem, MMS-ben. Hogy. Uh, Uh, maradjunk ennél a székház foglalásnál ez a székház foglalás uh, én nyomon követtem figyeltem uh, néztem Kocsis Mátét, akit van szerencsém ismerni uh, ott állt egy kisebb csoportosulásban nyilvánvalóan valamilyen módon felkészült, nyilvánvalóan valamilyen módon felkészítették és amikor ő azt mondta amit te mondtál itt az előbb, itt van előttem a szöveg, ha nagyon muszáj kikeresem, akkor elrögtem magam. Márpedig pedig a szituáció nem volt, nem elrögtem magam, elnevettem magam. Tehát én konkrétan azt gondoltam, hogy ma a Fidesz kommunikációja arról szól, hogyha otthon valaki elsózza a férje levesét, akkor nyugodtan mondhatja azt a félt, hogy emögött a bajnai Gordon és az ő csoportosulása van. Én egy kollégámnak azt mondtam, ne adja az Isten, hogy igazam legyen, hogy ha holnap leszakadna a lánc így, akkor biztos bajna Gordom, mint fejlesztési miniszter nem költött elegendő pénzt a kommunista réguraló nyolc évének általa is, hogy mondjam, kormány tisztüselőként. által felhetszel diákoktól és tüntetőktől pedig azt kéri, hogy ne be minden politikai trükknek, vegyék észre, mire használják fel őket és hallgassák meg a Fidesz álláspontját és ez különös tekintettel azért nagyon egy kényes állítás Kocsis Máté részéről, hiszen ő egy olyan bizottságnak az élén van, amely bizottságnak akár titkosszolgálati információ is lehetnének arra vonatkozóan, hogy te és Bajnai Gordon, vagy nem te és nem Bajnai Gordon, de mások, akik a haza és haladásban, vagy az Együtt 2014-ben, vagy én nem tudom hol tartjátok a kapcsolatot egymással, hogyan szövetkeztetek arra nézve, hogy ez a Lendvai utcai esemény bekövetkezzen, de erre semmilyen. Ezt egyébként a Hirtévi zseniálisan csinálta, hogy egészen addig közvetítette ezt a beszédet, amíg nem kezdtek el kérdezni, mert ott lassan kezdték megenni Kocsis Mátét, és még miatt elfogyott volna teljes terjedelmében abba a közvetítést, de én azt gondoltam, hogy ezért maradjunk abból hogy maszlag. Hogy ezért egy nép, egy maszlagot, attól független, hogy milyen párti, azért ezt nem szophatja be, bár azt hiszem, egy maszlagot megenni szoktak, és nem beszopni. Három dolgot röviden de, hadszögeznek le. Egyrészt, hogy egy nyilván semmi közünk nincsen ez. Szerintem van hely a polgári engedetlenségnek bízom abban, hogy a kormányzó erőködorolómmal lesznek, és nem küldenek rájuk verőlegényeket illetve futballuligánokat, mert ennek az elmúlt tíz évben már volt, hogy mondjam, nyoma a történelmünkben. ha hát, ők nem is, de a békemenet lehet. Nem vádolnám őket ezzel, vagy bízom abban, hogy a békemenet méltó lesz a nevéhez. A másik megérzés, hogy ha most fanyarul kéne figyelni ezt az egészet, akkor még örülhetnék is, mert szerintem a politika mindig akkor csúszik rossz pályára, egy kormányzó mikor mindig akkor csúszik a veresség irányába, amikor teljes mértékben csak a saját táborának beszél, és a valóságot hazug módon teljesen letagadva de én itt se, se láttam, Viktor azt, hogy az emberek, akárcsak az, tehát ez nem az alkotmánymódosítás is, se szisztent föl, én nem több voltam itthon, vidéken és külföldön voltam, de amilyen hülye vagyok, tartom a kapcsolatot a valósággal, vagy amiről azt hiszem, hogy a valóság. Én ezt a sziszenést az előbb ajgatásról volt, ezt a sziszenést én nem hallottam. Az emberek döntörésre erre már csak legyintén. Na de erre nem lehet legyinteni, Viktor. Ha én most téged olyan, olyan, olyan módon küldenélek el az édesanyádba, amit nem lehet eltűrni, akit egyből betelefonálnának, és azt mondanák, fiala, vége van a karrierednek, feljelentünk az NMHH-nál. Arra valamiért felfigyelnének. Ugyanakkor erre, erre, az, erre a képtelenségre. Én ott álltam, vagy ott ültem, külön vártam a hírtévében, mert ugye volt, hogy tizenkettőkor, egykor, nem tudom, hánykor lesz a sajtótájékoztató, néztem, és a szó fizikai értelmében nem hittem a szememnek, nem hittem a fülemnek. Hát biztos vannak olyanok, János most nem mentegetve őket, akik meg azt gondolják, hogy ez kommunikációs akció, amely célszerű, hiszen fúj-fúj csúnya bajnai, aki rossz, amikor a, amikor a második gólját lőtte a Fradi, akkor a, a dúzsások miért nem azt mondták, hogy emögött is a bajnai van? Nem tudom, nem, nem voltam jelen a mérkőzésen. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy sajnos ez része a nyilván elfogadhatatlan, nyilvánvalóan nem, az a baj, hogy nincs olyan döntő bíróság, egy döntő bíróság van a politikában 2014 tavasza, és rengeteg olyan ember lesz, aki nem konkrétan a bajnai gárda, vagy nem bajnai gárda kérdésben, dönthet majd 2017 tavasszán, hanem, hogyha mi megoldjuk, most mi az a politikai közép és a baloldal, ezt a háziszázatot, ami ránk vár, és szerintem meg fogjuk oldani, valamilyen módon választási szövetséget teremtünk mindannyiunkkal, akkor egyébként majd sok ember fog ott állni, hogy otthon marad, mert undolodik ettől az egésztől, e tekintetben felzárkózik el ahhoz, amit te mondasz, hogy nem foglalkoznak a kérdéssel, lesznek azok, akik meggyőzve magukat a Fidesz mondásai által, mert elhiszik, hogy... Jó, de a másik oldal ugye azt lehet hallani, hogy Kubatov Gábor, akit mind a kettőnek van jól ismerni, e, már pár székház őrségeket szervez a Lendvai utcai esemény után. Ezek, ezek mindig jó irányok, én, én mindig szeretem, amikor rá a Fidesz a célszerű útja a politizálásban, mert ebből a, ebből a... Jó, de én meg azt érzem, hogy a népnek egy meghatározó része azt gondolja, hogy tényleg a Fideszt meg kell védeni a népnek olyan származékaitól, mint te de különösképpen Hüggetlat, hogy ott vagyunk-e a Lendvai utcában, vagy sem? Utalnék vissza egy korábbi beszélgetésünkre illetlenül, amikor azt mondtam, hogy van egy szekuláris vallás jellege ennek a politikai közösségnek, ami egyébként nem minden Fidesz szavazóra jellemző, és mindig elvétik a célt, akik a baloldali kritikusok részéről, a publicisztikákban mindenkiről, aki Fideszes így, bélyeg, így, így, így vélekednek, nem. Van olyan közösség, vagy olyan részközösség a Fidesz táborán belül akit ezekkel a dolgokkal ki lehet egészíteni. És ha azt mondanák, hogy ez fial bajnai gárda, hidd el nekem, azt is elhinnék, és megkérdeznék tőled a fény utcai Piacon, hogy miért mentél be a székházba. Mindent meg lehet tekintek mindent tenni. Egy dolog van, rövid távon, középtávon, vagy hosszú távon, ennek ára van. És ezért az árért előbb-utóbb, lehet, hogy majd csak a gyermekeik, de valaki felelni fog, mert én azt gondolom, hogy a sok követettel, sok hibet a magyar bal közép oldal, biztos voltak kisebbek, meg nagyobbak, de alapvetően 98-ban nem így indult a Fidesz, a polgári Fidesz nem ezt a politikai ígéretet hordozta. Sajnos 2002 re a legkésőbb a második fordulóra e tekintetben valami félrecsúszott, és jött a haza nem lehet ellenzékben, és most nem mondom fel az elkövetkező. Jó, akkor még egy, utolsó, egy, még egy utolsó kérdésem van. Te ugye azt mondtad, hogy valahogy e, létre kell hozni, és ennek a valahogynak e, központi jelentősége van, te ritkán szoktál így fogalmazni, ha tetszik pontatlanul, a tetszik pontjolán. Tegnap néztem egy vitát, amely biztos, hogy másféleképpen alakult volna, hogyha kormánypárt és ellenzék vitatkozott volna, de a kormánypárt oldaláról is ketten voltak, az ellenzék oldaláról is ketten voltak, és ez szanaszét szette a vitát. Vajon ez a valahogy hogyan fog bekövetkezni, hogyan fog létrejönni az, hogy ennél az asztalnál hárman fognak ülni a műsorvezető aki a legkisebb jelentőséggel bír a kormánypárt és az ellenzék, mert én azt, hogy az ellenzék hogyan lesz egyszemélyes, hogyan fog létrejönni az az egység, amelyben az ellenzék önmagát szerves egységként fogja megélni és nem azt fogja mondani, hogy én nem őt akartam csapatkapitánynak, ezt jelen pillanatban nem látom már pedig ennek a jelentősége szép lassan az én skálámon csúszik a tízes felé nekem már régóta a tízesen van egy dolog, a két dolog valami azt meg fogja oldani, egyrészt a jogszabályok, másrészt az idő. A jogszabályok egyértelművé teszik, hogy egy választás együttműködésre szükség van, hogyha valaki ezt a jelenlegi kormányt le akarja győzni. Én azt gondolom, hogy nem kell annak hosszú távú szerelemnek lennie, bár stabil kormányzást kell létrehozni, hogy ne jussunk radicsóva útjára, de én ezt tekintetben azt gondolom, hogy a, nem a jobboldali publikuszták írásai alapján kell megismerni az MSZP frakciót, vagy akár csak a 1.-2014 mögött álló. Jó, de te ezt olyan módon tudod, mint hogy egy gyerek állítólag 38 hétre születik, tehát te tudod, hogy most hanyadik hétben vagyunk? Nem, én azt tudom, hogy minden erő felelős. Az MSZP ebben egy erős pártként erősen politizál, jó rendezvényt tart, megpróbálja megfogalmazni az álláspontját. Mi is tesszük ezt, ezért váltunk párt, ezért próbálunk szövetséget kötni a pártbeszéd Magyarországgal. Szerintem ennek van választói ereje és azt, hogy egyéb iránt egy megfelelő választási szövetség összerakható, abban én egészen biztos vagyok, nyilván kell erről majd sokat tárgyalni, de nincs más út. Mert láthatod, hogy a hangsúlyaim teljesen eltulódtak, én már nem beszélek mesterháziról, én már nem beszélek bajnairól, de arról beszélek, azt hogy... Értettem. De az, hogy ez a valahogy, ez számúra pongyola is nem véletlenül. Ennek a jelentőségét én tízesre teszem, mert én nem látom azt, hogy ahogy egymásba folyik két folyó, és létrejön egy torkolatvidék, ahol aztán az egész belefolyik a tengerbe, tehát én ezt a földrajzi képződményt egyelőre nem látom maga előtt. Értem azt, amit nem. mondasz, hogy az idő, meg a jogszabályok, meg az egyebek. <tos> én szerintem, szerintem sokkal nagyobb az érdek abban, és ez nem egy szűk kör érdeke, hanem azt hiszem, hogy szabad fennköltem fogalmazni az ország érdeke, hogy... Én is így gondolom, és mégsem azt látom, hogy ez az egységesülés következne. Szívesen tennék az érdekében. Nyilván azzal tudsz tenni, hogy én is beszélek, Attila is beszél, mások is beszélek, és semmiért nem látok, minden lát ellenére, ami, ami, ami el lehetetleníteni ezt az együttműködést. Világos, hogy ez szól arról, ki lesz ennek a dolognak a miniszterelnök jelöltje, ebben nyilván előbb-utóbb meg kell állapodni, és nyilvánvalóan szól arról, hogy milyen egyéni országgyűlösi képviselőjelölteket állít, milyen formában ez a választási szövetség. Én azt gondolom, hogy dr. Simon Gábortól, hogy kevésbé ismertem ezt politikus politikust mondjak, nem tudom, hogy meddig van rengeteg fiatal vagy idősebb jó jelölt az MSZP-nek, és büszkén állíthatom, hogy az együtt 2014 párbeszéd Magyarország választási szövetségnek is lesznek megfelelő jelöltei, erről meg kell állapodni. Alapodni, remélhetőleg relatíve rövid ideig tart majd ez az alkotás, mert az mindig a legfájdalmasabb egy politikai folyamatban. Szerintem ennek meg kell történnie idén ősszel, és ha ez megtörténik, és egyébként kellően nyitottak leszünk, és nem azt mondjuk, hogy, hogy hát itt mi vagyunk a legfrankóbbak, és ezek meg nagyon rosszak, és minden tökéletes volt, amit mi bármikor csináltunk, csak adjátok nekünk a hatalmat, hanem ennél reflektáltak gondolatokat fogalmazunk meg, de megpróbáljuk megérteni azt a helyzetet, amiben az ország belejutott 2010 mondjuk 10 12-re, akkor én nem hiszek abban hogy ne lehetne. Amban neked meg igazad van, hogy én talán ritkán szoktam pontosan fogalmazni, az a valahogy az egy valahogy jelenleg mert ennek a politikai hogy mondjam, szándék szerintem megvan, biztos el fog lenni az idő is szerintem nyáron, amikor ezt a felek meg fogják tudni kötni, amelyben magam mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt megköttessék, mert én nem látok más megoldást arra. Ha látnék más megoldást arra, hogy többséggel, érvényes kormányzóképes többséggel le lehessen győzni a jelenlegi kormányt. ebben a választási rendszerben, akkor lehet, hogy nem is azt csinálnám, amit én most csinálok. Csak az a helyzet, hogy elment rengeteg olyan szavazó a bal közép oldaltól, akit nagyon nehéz visszaszerezni, kellenek olyan kiábrándult polgári fideszesek, akiknek nem lehet győzni, és erre senki nem. Jó, evel meg... kapcsolatban egy utolsó mondat, csak és nem, nem, nem akarom lerakni, de 8 perccel múlott fél is ez egy fontos krikistrájósodási pont volt ö, ö, ö, talán csütörtökön a Lendvai utcában annaki nagy jelentőségét látom, hogy abból, ugye itt az én hallgatóságom sokszor megvádol engem, hogy én lázadás szítok, nem szitok lázadást. Néztem a diák megmozdulásokat, és azt mondtam, hogy ez az én szememben nem egy lázadás. Ez annál kisebb, szervezetlenebb, nem is lebelőle az, amit én lázadásnak vagy forradalomnak nevezek. Az, ami a Lendvai utcában volt, és ne Én nem azt kívántam, hogy abból legyen forradalom. Én abból nem azt kívántam, hogy abból legyen egy tömegrendezvény, de Az ahogy erre nézett a magyar publikum, azért a számomra sokat elárult, és akkor ezt még itt, ezügyben. Nem, csak most a hát tényleg rövidre fogva befejezni tehát hogy nem lett kikristályosodási pont a csütörtök, és azt szerintem sok mindenről szól. Igen, ebben van a politikusoknak a felelősségük, hogy elmondják, hogy ezt meg lehet oldani. Én ezt értem, de egyik oldalról se gondolták azt, hogy támogatni kell. A Klubrádió bolgár Györgyféle délutáni műsorában mondhatták volna, azt mondta valaki, hogy mondhatta volna azt a bajnai gondolat, hogy nem szerveztük mi, de akár mi is szervezhettük volna. De távol tartani. Az... Hát én azt gondolom, hogy az ilyen fiatalok által szervezett megmozdulásának a legnagyobb vagy milyen kárt az okozhat, a politikusok, az biztosan, hogy pusztán azért, mert a jobboldalazságukat terjesztelőn nem fogjuk szégyelni. Pont ezért mondjuk ma azt, például az aktivistáinak és a szimpatizánsainak, hogy a parlamenti döntés meghozatalára szerveződik egy civil tüntetés, tudomáson szerint a parlamenthez, és vonulni kívánnak a a Sándor palotához, mi ezt támogatjuk, arra kérünk mindenkit, aki velünk egyetért, hogy menjen oda, de ennél többet nem tudunk tenni, az egészen biztos, hogy, hogy magukra senki... Ha már itt tartunk egyébként, akkor a, ennek a bonyolult nevű együtt izének, ennek van valami zászlója? Tehát a párt zászló, tudjuk, hogy hogyan néz ki a Fidesz, tudjuk, hogy hogyan néz ki az MSZP, de hogy néz ki ez az együtt izé? Egy mondat erről, hogy ezért nem bonyolult, én már azt sem fogodott kimondani, hogy Fidesz Fiatal Demokraták Szövetsége magyar... Igen, történt. de akkor akkor ennek, az, ennek a bonyolult betűkombinációnak mi van a zászlóján? Hát jogilag teljesen egyszerű, és abból következik minden más. Ez két párt, amely választott. De nem, színe, hogy honnan ismerem meg a zászlót? Mi van a zászlón? A Fidesz KDMP pártszövetség logója is úgy áll, hogy van. Nem, de azt kérdezem tőle, hogy mi a zászlója a szó konkrét értelmében? Milyen színek vannak rajta, és mi rajta a szöveg? Van ilyen? Hát, Annyival, hogy van az együttnek egy logoja, meg a ps egy logoja. De milyen színen van ez? Annyi. Hát abban együtt, talán fehéren, a PM is fehéren, nekik P és embertű van benne, nekünk meg az van benne, hogy együtt, amilyenben piros-fehér-zöld van az övékében, meg zöld. Azt akarom csak mondani, hogy ez nem bonyolult dolog, két párt szövetséget kötött, a Fidesz-KDNP választási szövetség esetén is két párt logó volt Jó. a választói szavazólapon, ami most így önállóan elindult. Én nekem kell, hogy a... folytassuk, mert 11 percen múlva a fél 8, de és de... rövidesen te a klubrádióba fogsz szerepelni. Köszönöm, Viktor, a jövő héten. szia! 2013. március 11-e és hétfő van 2 percen múlott 318. ez a kejfejjancsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora utóbbi volnék, a műsor 12 éven aluljaknak nem való amit mondtam Szigetvári Viktornak a beszélgetés legelején azt komolyan mondtam mint a túl közel kerültem volna az eseményekhez mintha túlságosan sok mindenben elaprózódtam volna. Biztos ennek köze van ahhoz, hogy az ember a születésnapi alkalmából a hatás alá kerül annak, hogy hány éves, és hogy ezt az életkorát ezt ő hogyan képzelte el, vagy ha nem képzelte el sehogy sem, akkor mennyire tetszik neki az, ami éppen van, és ebben épp úgy benne van az anyagi gyarapodása, mint a szeretteihez való viszony. Szerintem ez egy relatíve fontos mondat volt. Múlt egy csütörtökén, nem mondhatják sokat, nem szoktam beszélgetni a tévéműsoromról, a messzire jött emberben az utcai tömeg megmozdulásokról, vagy egyáltalán az utcai megmozdulásokról volt szó. Nagyon érdekesen alakult a műsor első fel, amelyben az aznak eseményekre sem emlékezte pontosan vissza a hogy ez mennyire mérvadó, mennyire nem. Lehet okolni az embereket emiatt. Ugyanakkor az ember elgondolkodhat azon, hogy itt a mikrofon mögött vajon mennyire türelmetlen az ember, miközben én a türelmetlenségemet pozitívumként fogom föl, de megint csak, hogy mennyire közel kerül az ember az eseményekhez, és hogy ez nem, hogy ez, hogy ez hol válik zavaróvá és hol nem. Tehát, hogyha az ember lát távol van egy szigetet, akkor biztos, hogy, hogy kell-e már ordítani, hogy, hogy, hogy csökkentse a sebességet a gépház nagyon tanulságos volt az első fel a műsornak sajnos a második fel is nagyon tanulságos volt a golymotorosok vezetőjével való beszélgetésemben rossz taktikát, rossz stratégiát, rossz beszélgetési rossz hitatkozási módot vettem föl amin nyugodtan lehetett volna változtatni még egy negyed óra elteltével is de nem tettem és ezért az első felét büszkén vállalom hát a második az egy kudarcos valami volt aminek a hatását hatása alól már se tudok írni. Elsősorban amiatt, mert magam bántam nagyon, és hogy egy-két ember egyébként az orromra húzta ezt a sikertelenséget, hát erre nehéz volt mit mondani. Alapvetően az volt a zavaró ezekben a, az e-mailekben, ahogy örültek az emberek annak, hogy ez nem sikerült, holott a kérdés az, hogyha én győzök, vagy, vagy valamivel kapcsolatban igazam van, az vajon másoknak mennyiben lehet, e, e, mennyiben okozhat szomorúságot is fordítva. Egyáltalán azt, ahogy egymás eredményeit nem eredményként, hanem az egyik oldal győzelemként, a másik oldal pedig vereségként fogja fel, ez egy olyan e, útelágazás, amely útelágazás alapvetően elgondolkodtat engem, mert ugye ha valami nagyon fontos, egy családon belül az például az, hogy az ember tudjon örülni a mások sikerének. Most ugye sose gondoltam volna az, hogy mi egy család vagyunk, de a szónak valamilyen értelmében mégis egy közösséget képezünk, amely közösségben lévjüknek a sikerét, ha mások kudarcként élik meg, vagy fordítva, azon az ember elgondolkodik, Uh, minden esetre ez a múlt hét nem volt számomra tanulság nélkül való, és, és próbálok hátrébb lépni, ami egyébként nem könnyű, uh, viszont nagyon nehéz. Elézhetőségem 353 94 51. Jó vagyok. Én nem értem, miért érzi ezt kudarcnak. Én nagyon jól éreztem magam ezt a nagyképű embert. Úgy leiskoláztam. Mert, mert, mert, mert, mert kudarcként éltem meg, mert nem volt egy jó beszélgetés. Azért. Mert egyébként nem is akartam volna leiskolázni. <tos> e, jó reggelt Ezek a bolymotorosok mindenhova elmentek de sehol nem voltak ott tehát mindig ebből tudott kibújni Igen, de azt értsem meg, hogy ezt nekem ott akkor szembesítenem kellett volna tudni vele pontosan arról van szó, amit ön mondott és ezt lehetett volna szembesíteni és ezt nekem nem sikerült és én ezt kudarcként éltem el. mert hogy ehhez egyébként megfelelő anyag van de az volt bennem, sose felejtem el, van még egy fél perce? Tessék, persze, persze, persze. Doszpont Bélának, ha jól emlékszem, volt egy rosszul sikerült beszélgetése a Dörnerrel, mondjuk 15 évvel ezelőtt, 18 évvel ezelőtt, Meg a Magyar Rádióban vagyunk. És szóba került az, remélem jól emlékszem a történetre, hogy mit lehetne csinálni, és ugye evidens módon az emberben az van benne, hogy új beszélgetést kell készíteni, de erre nem volt mód, meg kellett vágni azt a beszélgetést, Uh, bennem tegnap az volt bennem uh, hogy legszívesebben uh, ezt a hetet kiüríteném, de nem tehetem hiszen már megvan szervezés, egy újabb beszélgetést bonyolítani. az volt bennem, hogy esetleg májusra megpróbálkozom egy másik beszélgetéssel, de abban is szembe kell néznem, hogy ez már így marad tehát ez egy kihagyott lehetőség volt, és hogyha belegondolok abba, hogy hány jól sikerült műsor volt, és hány rosszul sikerült akkor jó az arány, csak. Nagyon jó beszél, akkor se vigasztalt. Tehát az az egy, ha netán ezer jó műsort csinál az ember, de egyetlen egy dolgot kihagy, én azok közé tartozom, aki arra az egyre emlékszik vissza. De van valami célú, mert ugye próbálta azt mondani, hogy önre csak rá kell nézni, és már irritál a megjelenése, és ő. Tehát, hogy ez a cél, hogy valamit le kéne kicsit nyomni. Ezt. Nem, nem, nem, nem, ha ennél a konkrét dolognál maradunk, akkor utólag, de még egyszer mondom, ennek már a jelentősége tízes skálán egyes. Nekem ott akkor az lett volna a dolgom, hogy arra kérjem udvariasan, hogy legyen szíves, vegye le a mellényét, és legyen szíves, mondja meg, hogy mi miért van rajta. Én ezt nem tettem meg, lehet, hogy visszautasította volna. De én ezt nem tettem meg, és az, ahogy ott akkor az bekövetkezett, az több, mint szerencsétlen volt, a szándékosan félreértették egyesek, már pedig lehetséges, hogy abban benne volt a félreértés lehetősége, és ezért én nagyon utálom magam. Higgyel, ennek ez lett volna a megfelelő módja, vegyele, illetőleg szépen kronológikus sorrendben 1991-től 2013-ig fel kellett volna göngyölni ennek a társaságnak a történetét, elhet egy kapkodó mert ugye az, amikor az első részben valaki azt mondta, hogy ez egy össze-vissza műsor, hát arra azt tudtam mondani, hogy hát nézzék, erre képesek a civilek. Én azt kérdeztem, hogy milyen megmozdulások voltak itt az elmúlt időben az utcán, beleértve 56-tól, ugye az ember elrugaszkodott, 89-t át jelenlegig, vagy máig, és erre voltak képesek. Ebben épp úgy benne voltak a szakszervezeti tüntetések, mint hogy benne volt a magyar Gárda, benne volt a demokratikus kart, egyáltalán vagy a Fidesz vagy az MSZP, amelyik kiviszi az utcára a népet, ezt így tudta visszaadni ott az a három ember, különös tekintettel arra, hogy az oznapi eseményekre se voltak képesek visszaemlékezni, ami azért nagyon. Hát, hát, abszolút, igen, ez igen, egy nagyon fontos dolog, hogy miközben én itt az üsdobott verem reggel, számtalan olyan ember van, aki azt se tudja, hogy miről beszélek, mert nem érdekli, itt tudja meg. És én már azt várom tőle, hogy ne elég, hogy megtudja, de mindjárt fel is háborodja. Nagyon, nagyon elgondolkodtam ezen, különös tekintettel, hogy társaságban voltam, két lány, meg a barátnőm társaságában, és Valahogy, valahogy úgy nem tudom, olyan elveszettnek éreztem magamat az óceánon, próbálom most, most az elmúlt, tehát az elkövetkezendő napokban próbálom magamat valahogy megtalálni. Én, bocsánat, nem akarok nagyon bele, de egyet megkérdelsz, Hátett volna, hogy, az, hogy, hogy, hogy hogy lehet az, hogy mégis ennyi pere van főjelentése. De nem, nem, nem, ez, ez teljesen rossz vonal. Az összes perét megnyerte az Andra számít Az összeset. Ez az ők önmeghatározásuknak a része. Nem perelnek be csak azért, mert nem... Dehogy nem. Dehogy nem. Azért, mert ők kikérik maguknak azt a jelzőt, amit mások aggatnak rá. Nekik ez az identifikációs, vagy az identikus létezésüknek a velejárója, az kerül tévútra, aki ezt kérdezik. Pontosan, ezt kellett volna elkerülnem, ezt el is kerültem, de attól mert ezt elkerültem attól, mi nem készült el jó műsor, sőt. Ha egyetlen hajó megsérül, amiatt, mert rosszul navigálom szigetek, szülák és karibdiszep között, engem az is bánt. Lenne abban az alapvető kérdéssel, hogy jól látom-e, hogy hol húzódik a lényeges és a lényegtelen határa. Azon gondolkodtam, hogy az általam hordószónoknak minősített, jó indulatúan és nem tehetségtelen hordószónoknak minősített Puzsér Robert meghívására vajon miért került sor az LMP x edik kongresszusán. Próbálom megérteni. Távol tart az indulataimat, ez a legnehezebb. Hidegen szemlélve... Belejött, hogy ez fontos-e, vagy sem. Igen. Jó reggelt, kívánok. Én azok közé, az emberek közé találkozom, aki az önműsorából tudja meg azt, amit nem tudok meg máshonnan, mert egyszerűen annyira elfoglalt vagyok, hogy inkább a családomra törtelenem az időt, hogy önnél, és utána nézek. Tehát utána nézek, amikor ön beszél valamiről, egy hírről, vagy akármiről, teljesen mindenekkel, ez fontos, hogy ez meglegyen, és az ön szemlélete, vagy az ön tájékozatására hihetetlen fejet előtt, de de mit szól előtt. De mit szól ahhoz, hogyha egyszer csak a születésnapom környékén egy olyan gondolat vetődik fel, hogy én szeretném hallgatni az ön műsorát, mert szeretnék elveszni a családomban és a hétköznapjaimban, és majd amire ön felhívja a figyelmemet, annak én utána nézek. Ahhoz mit szól? Én azt, azt mondom, hogy... Egyszer csak az ember kiesik a szerepéből, ha egyáltalán ez szerep. De kell. Tessék? Taláncsol? Én ezt szoktam mondani, amit, amit engem érdekel. Amikor kéri, kér, hogy mi történt az elmúlt 24 órában? De most van egy pillanat, én most megfordítottam. Jó, de el tudja azt képzelni, hogy én egy bizonyos pillanatban azt mondom, önnek Péter, vagy Zoltán, vagy nem tudom, hogy hívják. Akik Cseréljünk egy kicsit. Jó, cseréljünk. Benne vagyok. Benne de, vagyok. De akkor holnap ide kell, hogy jöjjön. Ö, rendben, önnek akkor meg ki kell jönni jó? Hát igen. A szó képletes értelmében igen. És a szó nem képletes értelmében is igen. El tudják azt képzelni egy immáron 56 éves padiról, hogy azon gondolkodik, hogy a helyén van-e, és hogy még mennyi mindent nem szerettem, még énekelt annak idén a somló. Hogy azzal mi lesz? És ennek a politikánhoz annyi köze van, mint a haranggöntéshez. Sérfókusz. Jó reggelt, két drogó, szabad reagálni Igen, külös tekintet arra, hogy most úgyis csúsznunk kell, mert az előbb nagyon elbétettem a fél nyolcat. elnézést a fél nyolctól. Az egyik, hogy én azért nem szívesen cserélnék veled, mert amit én magam csinálok, azt nagyon szeretem, eh, eh, hol azt szerintem azért, ha cserélnék, nem biztos, hogy abban jól éreznéd magad, na, az egy kis feladat. Meg csomó konfliktus saján nap mint nap. De ugyanakkor, amit te csinálsz, azt meg nem tudnám felvállalni, mert nem vagyok annyira forradalmár lelkületű. Erről már többször beszéltünk. Igen, csak egy pillanat itt meg kell állni. Én nem vagyok forradalmár lelkületű. Tehát én a csütörtöki eseményekkel kapcsolatban két dolgot akarok leírni. Kettő, nem sok. Az egyik az, hogy le kellett volna szakadni a szó képletes értelmében a plafonnak, amikor Kocsis Máti azt mondta, hogy ezek itt bajnai által felhetszett fiatalok. Nem szakadt le. Kettő. Ha társadalmi elégedetlenség van az országban, amely jelentős, akkor ott egy West Side Story, egy Pál utcai fiúk, egy nem tudom mi zajlik le a Lendvai utca egyik fele kormánypárti, a másik fele nem korpánypárti, és hívnak két sakkozót és megvívnak vagy egyébként megverekszenek ahogy egyébként ez konfliktusoknál előfordul. én nem ezt szerettem volna, arra voltam kíváncsi, milyen mértékben kristályosodási pont ez az esemény és estére kiderült, hogy semennyire és nekem ezzel kapcsolatban nincs fájdalmam. Én nem azt mondom, hogy ez sajnálom, csak azt tudom mondani, hogy mindakik arról hivatkoznak, hogy itt milyen társadalmi konfliktusok vannak, ezek a társadalmi konfliktusok erre a válfára valamilyen módon nem akartak fölmenni. Ezek nem ilyen zakók voltak. És ez engem elgondolkodható. Most pont ehhez kapcsolatban a másik megjegyzésen. A, a fiam most nagyon jó történet tanára rendelkezik, aki azért is ötös tart, hogyha a gyerekek történelmi filmeket néznek, és ennek kapcsán kenap megnéztük az így És egy fantasztikus mondat hangzik el benne, Szécheny István szájából, aki hazajön Angliából 1832-ben, és közli a környezetével, hogy fantasztikus alkotmánya van Angliának, mert akármilyen hülye királyt választanak, ugyanolyan jól tud működni az ország, mert annyira jó az alkotmánya, és annyira Megvan szervezve az egész törvényes rend, hogy bármilyen hülyeséget akar csinálni a király, nem tudja megcsinálni. Én meg egy másik közösségben voltam, igen sok ember volt, egy szobában voltunk, egy társaság volt, és valamiért szólt a Kossuth rádió, ahol Cserhalmi György elmondta, mit kíván a magyar nemzet, és egy gyerek azt kérdezte, hogy miért üvölt ez a bácsi, majd a tizedik pontnál valaki azt mondta, hogy meddig tart ez még, szintén egy gyerek, mire egy harmadik gyerek azt mondta, hogy ne aggódjál, már csak egy pont van. <tos> Ugye arra a fogadalomban, hogy magánéletről semmit sem, ezt nem megszegve azért azzal szembesülni, hogy az ember egy külön világot teremt magának a kejfejjancsi révén, és ez a szeretteire nem vonatkozik, épp úgy a barátnőjére, mint a barátnője lányára, vagy a saját lányára. Ott az embernek egyszer csak eljön egy pillanat, amikor elgondolkodik azon, hogy hogyan lehet ezt a távolságot csökkenteni. Hozzáté vagy én, aki mindig szélsőségektől fél, de szélsőségekben gondolkodik, egyszer csak elfogja a pánik, hogy nem lette túl nagy a távolság. Azért az árbozkozás és a fedélzet közötti távolság időnként sokkal több annál a néhány méternél, mint amennyi az a valóságban. Gratulálok kálmán Olgának és az összes Pulitzer a kitüntetéséhez. Megletesen hosszú írás meg az MTI tollából Solyom Lászlóval kapcsolatban. Én ezt most nem olvasom fel, a gondolják olvassák el. Jó reggel, Csokan! Jó reggelt kívánok! Pénteken olyan hatalmas nagyszületésnapi búlét rendeztek a munkatársaim, 60 gömb, 60 gömbben, meg tortával, mindenfél évvel, énekeltek is, és egy órendet is kaptam abban 7 9 ig minden nap fiala, 7-9- meg Kálmán olga. Ezért remélhetőleg ennél több ö, öröm is azért lesz az ön életében, különösen ami a reggeleket illeti. Köszönöm szépen. Remélem találkozunk szerdán fél nyolckor, hogy milyen, tehát én magam részéről igyekszem, majd vissza fogott lenni. Nálam az ilyen hangulatok, mint amilyenek eh, most is elfúnak, azért bármikor képesek valamiféle rossz irányba vinni. Igyekszem majd eh, kevés alkoholfogyasztás mellett egy rezignált férfit alakítani. Majd megkérem a Tamást, hogy rendezzel meg. Pre de vi 353-94-51. Nem akarnak ebbe a, a pauzába beletelefonálni. Figyelek! Emlét nagy kérdései foglalkoztatnak, és ez most eszembe jutott a becsövekről. Újabb időkben Isten, ilyen lágos lopoknak rendelnék a keltőket, hogy ők vezessék. Szerdán fél nyolc után a City Centerben találkozunk, az a bajcs és a József Attila a sarka az első emeleten, és nem beszélgetünk meg, iszunk-eszünk piknik alapon. 14 perc múlott uh, 8 óra, mert hogy mindjárt 4.90 van. Napot, a napot ősszel a földszinten volt a City Centerben. Igen. Most az első lesz meg? Igen. Olyan. És aki nehezen közlekedik, az hogy jut fel? Nem tudom. Van ott lift? Vagy nem, nem tudom. Menjére Nem tudom. Köszönj? Nem tudom. Ezt most nem értem. Azt mondtam, hogy nem tudom. Ah, Hát ez így nehéz lesz. Voltunk már az első emeleten, és nem volt nehéz. Hát akkor én meg nem voltam az első. Akkor majd lassan tetszik feljönni, vagy segítünk feljönni. Hát jó, köszönöm. Igen. Jó Öregelt a hölgynek, hogy ki lesz írva, vagy, hogy hova kell menni, és van lift és könnyen be lehet jutni segítünk Köszönöm. tulajdonképpen az helyzet az, hogy az egész tehát hogy így működhetne minden és mégse így működik semmi sem, vagy nagyon sok minden nem így működik tessék kezdődik Közben valaki a másikon hív, akkor már elbeszélgetnék, miközben őt hívtam. Ugye a messziről jött embernek hátra kell lépnie kettőt. De nem lett könnyű. Tehát az ember reggel közel megy, este hátra lép, ezt fegyelmezettnek kellene. Mit gondoltak önök csütörtökön, Erről a székház foglalásról és mindarról, amit róla a média közvetített. Mennyire látták magukat az egyik vagy másik oldalon, vagy egyik oldalon sem? Tessék. Tessék. Ez más műsoroknál is előfordul? Csak az enyémem. az történik, hogy csöng a telefon én benyomok egy gombot és olyan, mintha én hívtam volna azt kérdeztem önöktől hogy csütörtökön a székház foglalásnál érezték-e magukat egyik vagy másik oldalon vagy sehol sem, és mit gondolnak a média szerepéről és szerepléséről az aznapi események tükröztetése szempontjából, na? Szép mondat volt? 353-94-51 ez ugyanaz a telefon mint az előbb, ez is ki fog csöngeni tessék Halló. Halló. Jööget. Halló. Mert én azt gondolom, fordítok hogy igazán szerint ez helyes volt, hogy a betörtek is magán. áj állj, állj. Ki mondta az, hogy helyes volt? Hát ilyen, ilyen, ilyen. Jó, rendben van. Én azt kérdezem önöktől, mondta -e én a mai nap folyamán azt, hogy helyes volt az, hogy oda, oda bárki betört? Mondta melyet? És akkor itt eljutottunk egyébként nagyjából a létezésnek az alapfokához, hogy ugye ehhez most meg kéne hallgatni a műsor első fél óráját, de én most az önök emlékezetére hagyatkozom, én nem emlékszem, hogy ilyesmit mondtam volna. Tehát, az, tehát itt gyakorlatilag minden műsornak, jó és rossz műsoroknak, de talán inkább a jó műsoroknak megvan a maga karaktergyilkos telefonja. Mert ez a telefon egyetlen egy dologra jó, elterelje a figyelmet arról, amiről egyébként beszélgetünk, egy olyan állítással, ami nem igaz, de ami innentől kezdve az emlékezett láptalajára visz, és ott bárki eltűnhet. Elvégre azért valószínűleg, hogy 8 óra 18 perckor nem fogunk mással foglalkozni, vagy azzal fogunk foglalkozni, hogy felidézzük azt, ami 7 óra 10 és 7 óra 40 között történt. Majd megtaláljuk, hogy nem hangzott el ilyen mondat, de addigra már vége van a műsornak. Halló! Halló! nem mondat ilyet. ilyet. Most azt kérdezem öntől, hogy avval ugye tisztában van, hogy egy ilyen mondattal karaktergyilkolni lehet egy műsort, mert egész más irányba megy. Hogy vajon mi érdeke fűződik valakinek ehhez? Ez egy olyan, mint egy tébetűs. Tehát túl kell lépni rajta. Jó, az a kérdés, hogy vajon mások túl fognak elépni el rajta. Tehát én azt kérdeztem, hogy a csütörtöki események kapcsán ki hol áll. Beléz vagy sehol? Igen? Nem hangzott el ilyesre. Köszönöm szépen. Halló? Jó reggelt kívánok! Néztem csütörtökön este a híradásokat erről a székház foglalásról, hogy micsoda kontraszt volt a kedves, szimpatikus, békés diákok és a gyűlölettől kifordult magukból, kifordult ellentüntetőktől, akiknek semmi más érvük nem volt, mint az, hogy mocskor zsidók, büdős, buzik, rohadt cigányok. Azt kérdezem öntől, Igen. hogy miközben ezt látta. Mire gondolt? Az, hogy borzalmas az ország. Az, hogy kettészakadt az ország, és hogyha 25 éves lennék, és lenne nyelvtudásom, sajnos nem annyi vagyok, és nincs nyelvtudásom, úgy elmennék innen, hogy hátra sem néznék. Mit a egy fejansi annak érdekében, hogy ilyen ne forduljon elő? Hát nézze! Ugyanígy kéne folytatni, ugyanígy kéne folytatni, nem kell törődni, én úgy érzem a hülye buta primitív beszólásokkal, ezen az úton kéne tovább menni, hát hogy aztán mi lesz 2014-ben vagy 2018-ban, ezt nem tudom. De talán az emberek egy részéhez eljut, hogy nem jó az, ami így megy, hogy így ketté szakadt az ország. Hello. megint ki fog csöngelni, szerintem. <tell> mm. Halló! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Én a tüntetők oldalán álltam, én nem láttam, hogy ők betörtek volna a eleve, tehát... A Lézze, nem törtek be, de átmásztak egy kerítésen, tehát egy olyan területre mentek, amely... Hát, igen, hát. nem tudom, hát azért ez egy pár hát jó kerítésen beugrálás, az már hogy mondjam, és próbálná ezt az amerikai nagykövetségnél megtenni. De nem, nem, azért az, az más dolog egy, egy másik ország követsége, meg az én országomban egy pártnak a székháza. egyben, van, akkor ugorjon be egy, de akkor ugorjon be egy másik ö, ember telkére, Hát az, az nem az övé, hát nem közterület. Más, mint mondom, azért a közszolgálatot teljesítenek. Igen, de akkor ne felejtse, hogy ilyen ilyen alapon, amikor 2006-ban bementek a párt, bementek TV-székházba, akkor az is egy legális cselekedet volt. De a, a tv szék, hogy illegális? Hát, hogyha bemehetnek az udvarra, akkor épp úgy bemehetnek a székházba. Most illegális. Meg... mondtam, hogy az ő oldalukon állok. Tehát, hogy, hogy ennyi, ennyi, ennyi belefér. Már úgy, hogy más csinálja, nem én. Ott volt? Nem, de hogy is, dolgoztam. Amikor azt mondja, hogy nem, dehogy is, az mennyire evidens? Hát az... Nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez ez nekem nem, nem, nem, nem, az nem, sok, nem, de... tehát azért most itt kibújt a nem, gond. Ők jól tették, ön nem követte volna őket, így aztán el sement. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Igazából, reggelt. úr, én sem helyes azt, hogy mástél el kére meg itt, lehet, hogy az elvel egyetértek. De ezzel kapcsolatban azt szeretném még megmondani, hogy ilyen cimikus és ilyen, ilyen hazug nyilatkozatot, mint ez a Kósa úr tett a, a, a foglalással kapcsolatban, hát mikor rákérdeztek, hogy mi, mi az az 500 ezer forint kár, amit okoztak, nem tudod semmit mondani, Ez az... egy nagyon fontos dolog, amit mond az 500 ezer forintkáról, arról ugyanis, én is olvastam, ajtók megrongálásáról, megfélelmített dolgozókról, meg kell mutatni a megfélelmített dolgozókat, meg kell mutatni azt, hogy mivel félelmítették meg őket, és meg kell mutatni a megrongált tárgyakat, és bízni kéne abban, hogy ezeket nem utólag rongálták meg. Ez bizony elmaradt. Halló. A hivadó az előbb... Igen. szerintem birtokháborítást követtek el. Rendben van, most a jogi minősítés leszámítva, szerintem is birtokháborítást követtek el. A kérdés az, hogy a birtokháborítással együtt a követelések és a másik fél visszagyulása ehhez azok hogyan álltak arányban az önök megítélésük szerint. Ha ki tudunk lépni a jogi esetek kategóriájából Bár ha kiesünk a jogi esetek kategóriájába Beleessünk a jogi esetek kategóriájába Hiszen maga a demonstráció Egy jogi esetek kapcsán jött létre A mai alkotmánymódosítás kapcsán Ez egy kiemelt, kiemelt jogi esetek Tessék Ezt most ki fog csöngölni uh, Jó reggelt kívánok Hát én örülök annak Hogy végre fiatal demokraták kerültek a Fidesz székházába igen, ennek örül, de ezt most mégis még három mondattal körbe kéne írnia, mert amit mond, azt én értem, de nincs kifejtve. Um, lehet, hogy nem a Fidesz székházába kellett volna menni, mert, ez, mert most már inkább a fiatal diktátorok szövetségre, de um, az, hogy végre olyan emberek kerültek oda, akik, akik akarnak tenni valamit ezért az ország. De ő de miért nem, nem akart tenni? tenni? Hogy azok az Jó, de, de az a kérdés, tenni? hogy ő miért nem akart tenni? Kit képviseltek ők? Ezek szerint önt, de ő ön nem volt ott. Ez hogy van? Volt egy másik ember, aki örült, hogy átugráltak, ő maga konkrétan nem ugrált át, és nem csak amiatt, mert nem ért rá. Én itt naponta ugrálok kerítéseket. Halló! Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Van az interneten egy videófilm, tankot nekik ez a címe. Bemutatja, hogy hogyan viselkedtek az idős hölgyek és urak. Én 73 éves vagyok, és én ezt mindenkinek megmutatom, aki a közelemben van, hogy hogyan ne viselkedjünk. Önök azt pontosan tudják, mert én nem, hogy hogyan volt Bencsik András Facebook felhívása, hogy ezek az idős emberek Facebook felhívásra reagált. Tehát ennyi Facebook olvasó van az, az, az idősek körében, akik egyébként szívesen elmennek a Lendvai utcába a székházat védelni. Ezt csak kérdezem, ezt most csak nem értem. 353, 9451. 51. Azt meg végképp nem értem. Van egy kommunikációs táb, itt van fél Izrael, az egyik az MSZP oldalán, a másik a Fidesznél. Hogy szegény Kocsis Mátét ennél jobban nem lehetett kioktatni arról, hogy ott hogyan kell viselkedni? Vagy ahogy ő viselkedett, az teljesen belefért abba, amit önök egyébként egy ilyen szituációban elvárnak? Tehát ott a Bajnai Gordon által felhetszelt fiatalok voltak. kikkel egyébként szívesen elbeszélgetett volna a Fidesz, hogyha előre jelezték volna az érkezésüket. Vagy amikor Dajcs Tamást Prágában elkapták, hogy az a Fidesz és a mostani Fidesz azok hogyan viszonyulnak egymáshoz. És akkor én meg, hirtel megjelenek, mint apa, a lányommal való viszonyomban, amit ugye részletesen nem tagalhatok, de most kellő ményiségű gondot okoz és természetesen a gondokat csak én okozhatom. Egy gyerek, ha rossz akkor is jó egy gyerek eleve nem lehet rossz nem véletlenül kevés olyan film készül, amelyben godosz gyerekek lennének, az nem igazán jellemzője a gyerekkornak 353, 94, 51 9-ig itt lenni? Maradhatok tovább, ha van érdeklődés. Ha nincs, akkor ennyi. Igen. Köszönöm, Állal, jó renged! Jó renged! Csütő, Rögi, székház nem foglalás kapcsolatban én azt láttam ebben, hogy ez egy kétségbe esett helyzetre, egy ilyen nagyon rossz kétségbe esett válasz, de ez ugyanolyan, mint egy öngyilkosság, hogy az öngyilkossági kísérlet nem jó, de az valamit azért jelez, tehát megpróbálnak kommunikálni. Milyen volt önnek az öngyilkossági kísérletre adott hatalmi reakció, amely egyébként nem hatalmi reakció volt, de a hatalom által felszólított, civil szimpatizások reakciója? Hát ez, ez egy kampányreakció, mert ugye választási kampány van, és nem kezelték másképp ezt az ügyet sem, azonnal haragtak, támadtak, bajna istak. tehát ez tipikus rossz reakció, választási kampány van. A mai alkotmánymódosítás mennyiben része ennek a választási kampánynak? Hát ez az már szerintem egy sokkal régebbi koncepciónak a része, tehát ez, ez már nem két éve készül, vagy három éve, szerintem sokkal... Jól beszélt, de akkor mit csinál azzal a fialával, aki az elmúlt pár hétben semmi más nem kérdezett öntől és a többiektől, hogy miért nem zavarja önöket nagyobb mértékben az önök szabadságfokának korlátozása, és erre szinte nem is volt válasz? Én csak ilyen ő, rossz kifogást tudok mondani, hogy az embernek dolgozni kell közben, tehát az a baj hogy az egyik... Azt kérdezem öntől, ha önnek beázik a lakása, milyen mértékben kell, hogy beázzon, hogy ön egyszer csak azt mondja, hogy itt el kell hárítani az okát, meg kell bontani a falakat, akkor is, ha utálom. Igen, hát ezek nehéz kérdések, ezek Ez a baj, de, de ugye tudja, hogy a kejfejancsi erről szól semmi másról nem szól és arról szól, hogy az, hogy én önnél felszólítom, hogy szüntesse meg a beázást könnyen lehetséges, hogy én ugyanúgy tétovázom és hezitálok a saját lakásomban, a, látván a növekvő foltot, mert utálom, mert el kell húzni a könyvespolcot mert pénzbe kerül mert nincs hozzá kedvem, mert fáj a dereka, mert rendezvum van és más helyre kéne menni, ezer ok van én mégis azt kérdezem öntől Józsi itt beázás van. Nem kéne ezzel valamit csinálni? Ez a dolgom. Kell lenne. Igen. Haló. Haló. A kurádó jó? Az. Jó napot kívánok, Rácsukai Károlyné vagyok. Csakon. A csütörtöki események kapcsolatban szeretnék beszélni a fiala úrral. Ott van. Jó ott vagyok már? Ott. E akkor azt szeretném mondani, hogy én ott voltam ezen az eseményen. Teljesen véletlenül a Rádi Klub Rádióban hallottam, hogy mi történt, és mivel közel lakom, elmentem megnézni, hogy mi van. És akkor tapasztaltam, hogy igen, a fiatalok bementek, és ott ültek a földön a kertben, és skandálták a követeléseiket, amely követelések, hát minnyájunké, úgy kell felfognunk. Azt hiszem, mindjártunk érdekel, hogy igenis legyen alkotmány, demokrácia, jogállam. Miért ment oda? Azért, mert érdekel. Soha még nem voltam semmiféle érmennyi megmozduláson. Hát két okon volt. Egyrészt azért, mert úgy tudtam, hogy az unokáim társai is köztük vannak. Ezt honnan tudta? Hmm, az unokámtól. Aki szintén ott volt. Tessék, Aki nem, szél? ő nem volt ott. De akkor miért érdekli önt az unokáinak a társai? Azért, mert ismerem őket. Ah, értem. És akkor, és akkor az unokája azt mondta, hogy a társai, és ő miért nem volt ott? Mert ő máshogy volt neki dolga, nem tudott elmenni. Há. És az fontosnak tartotta elmondani, hogy az, unok, hogy az ő társai azok ott vannak? Igen. És ott, tessék, voltak? És, és, mondta, és ott voltak? Tessék, és ott voltak? Igen, ott voltak. És beszélt velük? hogy ne beszéltem velük, kérdeztem tőlük, hogy van-e valamire szükségük, vagy, és, és én voltam az, nem tudom, hogyha látta a felvétel, aki vitte nekik hungarocel darabokat, hogy azokra üljenek ne a földre. Alapvetően a kíváncsiság vitte el? Igen, elsősorban a kíváncsiság. Akkor már voltak ott ellentüntetők? Nem, á, sehol, senki. Rendőrök voltak, és... Milyen érzés hát. volt önnek ott lenni? Hogyan, hogyan sikerült ez a kirándulás, hiszen korábban az ön életében még nem volt ilyen. Hát ez utólag felkavaró. Mi volt benne felkavaró? A gyerekeknek a nyugalma. De most miért akar sírni? Tesszük. Miért akar sírni? Nem akarok. Uh. De valamiért valami érzelmi adtak érte most? Igen, hát felfogtam, hogy végül is értünk, Mert hogy amikor lement, akkor mit gondolt? Nem gondoltam, egyszerűen kíváncsi voltam, hogy, hogy mi van ott, mi történik. Hogyan került ön az események hatása alá ilyen mértékben? Mi hatott önre ennyire? Nem nagyon messziről, a, nem tudom, mit értem a alatt, annyira nem voltam távol tőlük soha, csak nem vettem részt aktívan semmiféle. De, de hirtelen meglátta a saját magát köztük, és meglátta a korkülönbséget. Mit, mit látott ott meg? Hát igen, ez már érlelődött bennem régebben is, hogy kellene valamit tenni, de én öregnek érzem ahhoz, hogy én legyek a... De nem volt elég öreg, hát valahonnan szerzett hungarocel, tehát honnan szerzett? Hát a ön? pincéből. Értem. Tehát <gül> hát az nagyon egyszerű volt, a pincénk tele van, a dobozoknak a üres ilyen do De akkor már nem volt elég öreg, hát egy öreg ember ott marad a rádió mellett és hallgatja. Egy nem öreg ember, az pedig föláll és elvisz, hogy ne kasszat, fázzanak. Valójában mi történik. És nagyon nagy, rettenetesen felháborított a, a Kocsis Márté és a... De ön ott volt akkor, amikor a Kocsis Márti megérkezett? Végig, ott voltam, utána egész nap. Egész nap ott voltam, hordtam nekik melegteját, lehetővé tettem, hogy kijöjjenek, és illem helyet biztosítottam nekik egyenként. Mert hogy az ő lakásában? Igen. Mennyire volt tisztában azzal, hogy mit követelnek, és mennyire volt tisztában azzal, hogy ezeket a követeléseket ön egyénileg átlátja, és hogyha átlátja, akkor úgy hát, gondol, hogy igaz... Tisztában vagyok, hát szóval azért itt élek ebben az országban, hallom, látom, tapasztalom a saját bőrökön is, hogy mi zajlik a Fidesz részéről, <gül> Megdöbbentő volt nekem, amikor megtalálták a kukában a Fidesznek a 89-ből származó második kongresszus beli követeléseit, és ezek a gyerekek felmásztak oda az erkélyre és elkezdték. De vajon vajon azt miért pont abban a kukában volt, vagy az én hát kérdés? Mm. Hát hogy került oda? Hát az fogalmam nincs. Mennyiben látta az egész cselekedetben azt, hogy azért nem szép dolog másnak a kertjébe bemászni, nem szép dolog másnak az erkére kiállni, vagy nem. van olyan helyzet, De amikor... Talán nem éreztem ilyet, sőt, érzelmileg, lelkileg, minden szempontból támogattam őket, mert, mert sajnos, és ez még nagyon kevés ahhoz képes, mint amit kellene tenni. Úgyhogy én az biztos, hogy különösen ennek az eseménynek a kapcsán de majdnem biztos, hogy aktívabb leszek a jövőben. Hány éves? 73. Köszönöm szépen. Kérem. Viszont halásom. Viszont halás. Most pedig megkérdezhettem volna a hogy ő nem gondolta-e azt, hogy többen is segíthettek volna. De én ma, 2013. március 11-én nem az a dolgom, hogy azt kérdezem, hogy mások miért nem voltak ott, hanem az a dolgom, hogy azt kérdezem, hogy ő miért volt ott, és ő mit csinált ott. Háló. Jó reggelt az építész! Ezen a tüntetésen ott állt egy fiatalember nyakában egy táblával. Oda ment hozzá egy idősebb ellentüntető, és az arcába nyomta az írást, vagy a papírt. Igen, így volt. És a fiatalember nem mozdult, és tűrte, hogy az arcába gyűrjék a volt. papírt. Én nem tudom, hogy hogy viselkedtem volna a helyébe, de. Hogy ő nem mozdult, az nagyon dicséretes, dolog. Néhány hír, ismét 300 forint fölött az euró, a energia és a törvény módosításával menekül előre a kormány az elveszített rezsipede kapcsán. A Fővárosi törvényszég nemrégiben a gázszolgáltatóknak már igazodott abban a felvizsgálban, amelyben a cégek a Magyar Energiahivatal ármegállapító rendelete jogelleneségének kimondását kérték. Megszakította a forró drótot Észak-Kórea, Dél-Kóreával, és Jani Csnotasa mégis Magyarországon folytatná pályafutását. Néhány hír, nem azt mondom, hogy feltétlenül mindegyikhez szóljanak hozzá. Az, amiről elkezdtünk beszélgetni, az szerintem egész hétre való mondandót biztosít, csak szerettem volna néhány dolgot megjeleníteni innen az árboczkosárból ami hirtelen a szemem elé került ma. 2013. március 11-én hétfőn 2 perccel 3.9 előtt. Minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás, minden eladó. Előhetőségem 353-94-51. Tessék! Jó reggelt kívánok! Én nem tudom, hogy kinek a nevébe teszem, de szeretném megköszönni, amit ez a 73 éves főt és nagyon jó egészséget kívánok neki, és ne legyen szomorú hogy csak is. Igen, csak azt ugye tudja, hogy az ön telefonjával sok mindent nem lehet kezdeni. És most nem azért szakítottam meg a telefonnál, nem lettem volna kíváncsi válaszára, a válaszára, mert erre a telefona nem lehet mit mondani. Ez ugyanis a, a tévedés minimális kockázatával. A fogjuk meg és vigyétek. Effektet valósítottam meg, és erre én nem tartok igényt. Tehát miközben hátralépek vannak dolgok, amelyeket távol, távol tartok magamtól, és ez a hozzáállás ezek közé tartozik. Igen. Szia, Parguté József vagyok. Szia. Uh, hallgattam a beszélgetésedet uh, azzal, hogy aki elmondta, hogy milyen volt a személyes jelenléte ott, és a mielőtt megkérdezted volna, hogy miért sírt, nem sokkal korábban futott el a én is nem értem, hogy miért tényleg megrázó volt, de tudod, mi a döbbeled benne, hogy mélységesen szégyellem magam, hallottam róla, és nem mentem. Így úgy, van, a, a történet volt. igen, pontosan, pontosan, pontosan. Nagyon-nagyon mm, jó, hogy hallottam, nagyon köszönöm. Szia. Miközben nem volt dolgod oda elmenni, de az, hogy ezt a tusakodást most magadban megvívjad, ezt magad helyett senki nem fogja tudni megtenni. Halló. Halló. Halló. Jöreget. Jöreget. Jöreget. Nem tudom, a kudádió Az. Uh, én azért telefonáltam, mert én is hallgattam ezt az idős hölgyet, és uh, valóban uh, nagyon megindító. Én is hallottam magát a közvetítést is, illetve a történetet. Én úgy gondolom, hogy én azért nem mentem ki, mert még most korainak érzem ezt. Mi az, korai? Vannak, Mi az, Úgy, úgy túl sokan vannak, akik még uh, nem látják át... Ennek a rendszernek, a jelenlegi rendszernek. Elnézést, ő lát egy vizesedési foltot a lakásban, ő mennyiben tartja fontosnak azt, hogy a lakásban ezt mások is meglássák, és majd akkor fog hozzá nyúlni. Jó a kérdés. Akkor gondolkodjon a válaszom. Most úgyse tudna jól válaszol. És megint meg lehet engem vádolni azzal, hogy megfosztottam az illetőt a válaszadástól, de megadta a választ, gondolkodni fog rajta. A gondolkodás lehetőségétől soha se fogom önöket megosztani. Azon gondolkodtam, amit a hölgy mondott Bolgár Györgynek, és amit most kérdeztem Szigetvári Viktortól, hogy vajon lehetett volna azt mondani, hogy nincs közöm hozzájuk, de akár lehetne is. Miközben melegjogi aktivisták voltak ott. Melegjogi aktivista az azt jelenti, hogy ne legyen kimondva az az alkotmányban, hogy család csak különböző nemű emberek házasságából jöhet létre. A ha azt kérdezik tőlem, hogy én személy szerint szimpatizálok-e a homoszexuálisokkal, arra nem tudnék válaszolni. Ha azt kérdeznék tőlem, hogy én egyébként ellene vagyok-e annak, hogy azonos neműek házasságot kössenek, akkor azt mondanám, hogy nem vagyok ellene. Ő egy P betű. Tessék. Igaz, Ez a fiatal műsor, ugye? Igen. Ezzel kapcsolatban van egy-két gondolatom itt a műsor közvetítésélete során. Itt ö, tévesen interpretálnak bizonyos dolgokat, és ez nem biztos, hogy jó ennek a műsornak, illetve magának magának ennek a kidesz kapcsolatos eseménynek. És azért vagy főáborodva, hogy úgy jobb oldalról, mint bal oldalról, a liberális oldalról. Mit interpretálnak rosszul? Hát eleve ö, ö, három témát mondok. Székház elfoglalás, betörés, és magába véve ez az 500 forintos kár, amit itt állítólag a fideszesek állítanak. Először is senki nem mondta azt, hogy a székházat el akarják foglalni. Oda mentek a fiatalok, akik, De azt mondja meg, hogy az eddigi út, amin ez a műsor halad, mennyiben van rossz úton, mert azt, amit mondott, az, abból eddig még ez nem derült ki. Mi olyan hangzott el, ami nem fele meg a valóságnak? Hát, mert a mindegyik sajtó így interpretálja dolgokat. Nem vagyok a sajtó része. Egyébként, ha a sajtó része lennék, akkor az origo és az index nem szerdán vagy csütörtökön írta volna meg, hogy mikor alakul a pártá az Együtt 2014. Altra magyar a külső távogató tagja vagyok. Ebben a hangsúly a külsőn van. Most van soha. Igen. É, csak annyit szeretnék mondani, hogy én ugye nem voltam ott, hogy ezt már előbb is mondtam, bár egyetértettem. De ő már telefonált. A fiatalokkal, nem De nem Ő már telefonált? Mert én a elmutatom... Értem. Egy kör, egy menet. Rabok volt. Igen Ezen a számon előfizető nem kapcsolható ez Kérjük elnövíti a hív Nem én hívtam Én csak azt éreztem, hogy milyen érdekes, hogy ez nem egy kikiristályosodási pont Miközben sokan azt mondják, hogy a hölgy ő helyettük ment oda De a hölgy nem mehetett oda önök helyett Önök tudják azt, hogy a negyedik alkotmánymódosítás mivel kapcsolatos, és hogy ez az Önök életét szó szoros, szó átvitt értelmében sehogy hogyan korlátozza, vagy nem korlátozza? Igen. Jó reggelt kívánok! Ön azt mondta, hogy külsős sajtós. Mondta az atv be is külsős. Sajtós. Mindenhol, mindenhol. Aha, érte. De mir, miről szó a kérdés? Ott is, természetesen. Halló. Jó, kérem, azt tanácsolom, az előbb azt mondta, hogy nem ellenzi a házasságot, azt hiszék. Hát akkor vegy el feleségül a mesterházit. Azt tanácsolom. Hát az aranyos kedvese helyett a mesterházit vegye el feleségül. Maga nagyon buta ember. Hogy? Maga nagyon buta ember. Na miért? Mert amikor én azt mondtam, hogy én nem ellenzem a homoszexuálisoknak a házasságát, én nem mondtam azt, hogy homoszexuális vagyok. Nem tudom, hogy miért kéne nekem feleségül venni a Mesterházi atilát, amikor neki felesége nekem barátnőm van. Ez az ön előítéletességéről szól. De én önt a saját előítéletességéről nem fogom tudni megbizonyosítani, mert önnél nincs otthon tükör. Ha venne egyet, elborzodnak. Ső. Jó reggelt! Jó reggelt. Például nem fogják elismerni a tartós élettársi kapcsolatot, mint családot. Például beleírják az alaptörvénybe, hogy csak a házas emberek. De az előző bácsi most ünnak azt mondaná, hogyha ha ön tartós élettársi kapcsolatban él, hogy de miért nem veszed el fiam azt a lányt? És akkor én azt mondaná, hogy de nem akarom, mi így is jól érezzük magunkat. Mert ő azt mondja, hogy Igen. de én ezt, nekem ez nem tetszik, és ezt az akaratomat így fejezem ki. És hát, ön pedig megkérdezi. A demokrácia arról szól, nem? Hogy én úgy döntök, ahogy, ahogy szeretnék, és ezt el kell, hogy fogadjam. Igen, de a keresztény demokraták az ön élettársi kapcsolatát nem tartják egy megfelelő életmódnak. Na ez a baj, igen, mert, mert nem hagyják, hogy én ne legyek keresztény. Nem, azt hagyják, hát illetőleg jól beszél, lehetséges, hogy ezáltal lebeszélik önt a kereszténységről, vagy lebeszélik önt arról, hogy úgy legyen keresztény, ahogy a kereszténydemokrata néppárt. Elnézést, hányféle kereszténység van? És az teljesen jó, hogy megy ez a konkláv és Erdő Péter ott misét celebrál különböző templomokban de hogy Erdő Péternek vajon itthon nem lenne néha megszólalási kötelezettsége? Elnézést, bocsánat Öreget, fiala úr azért nem kell ezt a függetlenséget mert nem áll önnek, jól? De, ne, ne, ne, ne, ne. Akkor mondja meg, hogy mi áll benne rosszul Hello? Mondja meg, hogy mi benne rosszul Hát az, hogy önt korábban is ö, állami cégek tartották el, most nem tudom, mi a helyzet egyébként, a most jön, akkor meg... Na de könnyörgöm, akkor, igen, hol egy fideszes önkormányzat tart el, hol pedig egy szocialista állami vállalat, Ez, akkor hol... Akkor... Ezért, ezért nincs függetlensége. Ja, de, ugye, akkor tehát szocialista voltam, most pedig fideszes vagyok? Ön olyan, amilyen ön egy mint egy kaméleon olyan. És mondja meg nekem, hogy az én kaméleonságomat ön például mikor, miben sikerült tetten érnie? Hát az egész életében. De akkor mondja egy konkrét példát. Hát ezer milliót tudnék. De ne, egy, egyet mondja, ne ezer milliót, az nagyon nehéz ezer milliót, egyet mondja. Akkor mondja meg, hogy a mai megszólásomban mi a kaméleonság. Hát, hogy viselkedik. De ne, de mondja egy konkrétumát, mi a viselkedés, miben? Írja le azt a viselkedést, amiben ön megtalálta, hogy hogy viselkedik a kaméleon. Leírom ennek e-mailben, csak olvasd. Ne, ne, ne olvasd, most mondja meg. Hát, most nem mondom meg. Kyúkok ülnek rajta, hess, hess, alkotmánymódosítás, valásszabadságnak a korlátozása azáltal, hogy ismételten csak azok lehetnek egyházak, akiket a tisztelt képviselők jelenlegi kétfarmat azt mondja. Ott hogy egy újabb, ott, ebben látja, nem vagyok egészen biztos, mert annak a törvényszövege itt van, és ott egy újabb sarkalatos törvényre lehet szükség, mert hogy legutóbb egy egyházi szervezet a fővárosi törvényszékre, ha én jól mondom próbálná delegálni annak a jogát hogy azt ne az országgyűlés állapítsa meg mert hogy maga a cikkei ezügyben nem egyértelmű olvassam önnek, amit mond? én is olvastam de az nem biztos, hogy úgy fog átmenni vagyis az... de nem, ez változtatás nélkül nem, nem, ezt a nap Gergely megmondta hogy ezzel már nem változtatnak igen hát akkor az öröm terület, de hát eddig kilógott több, mint a lólább, mert hogy... Jó, ez nem én nem azt mondtam, hogy az, amit ön mond, nem az lesz, én azt mondom, hogy ez még önmagában, ezt nem lehetetleníti el, lehetőséget teremt rá, ki fog derülni, hogy milyen módon élnek vele. Az egyházi jogállás... Megszerzésének feltétele az ehhez az alaptörvény 7. cikk új negyedik bekezdése szerint sarkalatos törvényben előírt követelmények teljesítése. Az egy másik kérdés, hogy fellebbezni lehet-e? Hiszen az Alkotmánybíróság nem vitatta el az országgyűlés azon jogát, hogy ő megállapíthassa, hogy kit tekint egyháznak és kit nem. Itt arról volt szó, hogy ez ellen nem lehet fellebezni, a jellegi szabályok alapján nem látom azt a cikket, amely ezt lehetővé teszi, de attól még a sarkalatos törvényt megváltoztathatják. Az egy másik kérdés, egy újabb törvénymódosítás lenne. 353 94 Nagyon nehéz egyébként ebből a árbuszkos lejönni. Tehát miközben az ember azt mondja, hogy szeretne elmenni, például a mai műsor egy olyan sikerélmény, ami az embert másnap és harmadnap is visszaviszi oda az árbózkosárba, és akkor aztán lehet tőle kérdezni, hogy fiala úr, amikor azt mondja, hogy ez fárasztó, meg egyebek, akkor itt most panaszkodik, vagy felvág. Mind a kettő. Halló! Köszönöm, köszönöm, köszönöm, Tamás, hogy eltérnek a témától a véleményét kérném arról, fiala úr, hogy hogy mit is mondta a koreai dologról, hogy, hogy mi a véleménye hogy mit remélhet ez az, aki a világ legerősebb hadserege ellen, hogy beszéltek Kína megint őt mint a... Hát ha a nem veszi rossz néven, én nyátorban. ezügyben nem fogok. Én csak a Duronelli-féle beszélgetésre tudok visszautalni, hogy a világháborús góc most éppen nem Európában van, de észak és dél korea viszájának nem én vagyok a legalvaltottabb szakértője. Halló! Halló, Jófi én ott voltam a tüntetésen, a kideszékháznál, 6 órától 3-8-ig. Maximálisan meg tudom értani az hölgyet mert is a sírással küzdöttem, amikor meghaltam ezt a hírt, és akkor rádióban hallottam meg, hogy ott vannak ezek a fiatalok, és a programhoz megszakítva mentem oda, és azra kezdtem, hogy mire van szükségük, és vittem, amire szükségük volt. Ami azt jelenti, Igen, tehát, hogy ön ledolgozta a napját, hiszen 6 órakor az a tüntetés már 7. órája tartott. Igen, a, igen, igen. Én a, a, a megbeszéljük műsor végén volt egy hölgy, akit szerintem az a másik a hölgy is hallgatott, aki elmondta, hogy, hogy fiataloknak lehet, hogy segítségre van szükségük, és akkor én is úgy gondoltam, hogy ott a helyem. És akkor oda mentem, ott voltam közelbe a Városligetbe, tehát ilyen értem, nem volt egy túl nagy áldozat. És oda mentem, és én is a sírással küzdöttem már a rádióhíj halatán is. És akkor oda mentem, ugyanezt érezne, és a, a kerítés keresztül is próbáltam beszélni velük, és elmondtam, hogy minden tiszteltem a tiétek, minden, becs minden a tiétek, bácok vagytok, és köszönöm szépen, amit tettetek. De ön is vitt nekik valamilyen élelmiszert, vagy valami? Élelmiszert már nem kértek, én vittem egy annak elvittem egy üdítőt, meg papírusabb kendőt kértek, azt vittem nekik, és uh, természetesen vittem, és uh, Hát azokkal a követelésekkel maximálisan egyet rokok érteni, amikor teljogozottak természetesen. Ott voltak a, a mi oldalunk, rénysére tartozom, és ott volt az ellenoldal, is, akkor már elég. A mi oldalunk, az micsoda, amikor azt mondja, hogy mi oldalunk, az kinek az oldala? A mi oldalunk az azt jelenti, hogy én a, a ha megengedik azt a tüntetők, a, ővelük. De ön az, például a tüntetők összes követelésével korábban tisztában volt? Tehát tudta azt, hogy mi ellen demonstrálnak? Én a tüntetőkkel... Nem egyeztetem az ő elképzelésüket, de azok az elképzelések, amit ők megfogalmaztak, azokat én is megfogalmaztam tőlük szüntetlenül. Tehát ön például konkrétan nem fogom kikérdezni, de meg tudnám mondani nekem három vagy négy mondatban, hogy a mai alaptörvénymódosítás önnek miért nincs ínyére? Igen, igen, leginkább azért, hogy olyan a, tehát az alkotmánybíróságot megbénítják fékek amit ma is más véleményét ugye idézem most a, a rádió a cikkekben, a külföldi újságokból maximálisan ezt gondolom én is, hogy fékek ellensúlyok mértéke olyan mértékben felbomlik, ami már megengedhetetlen. Nekem ez fáj a legjobban. Tehát, Mi fáj önnek ebben konkrétan? Hát azt feld be, hogy, hogy, hogy ha félelennel fog uralkodni, mindenki azt fogja érezni, azt érezheti, hogy bárki bármikor leverhető, bárki bármikor utólagosan és előre is, azonnal is bármilyen módon a Fidesznek minden hatalmat felhasználva. Módosíthatja a dolgainkat, az befolyásol a tényezőket. Úgy gondolom, most elveszi a szabadságunkat, úgy gondolom, hogy utána elveheti a pénzünket is, és minden a demokratikus lehetőséget felszámol arra, hogyha ez ellen tiltakozzunk. Megváltoztat a munkatörvénykönyvet, megváltoztat a gyülekezési jogot, megváltoztat a, a népszavazása kapcsolatos törvényeket. Vitatkozott-e amikor... ott a helyszínen azokkal az ellentüntetőkkel, akik igen, nem azon igen, a világ. álltak? Igen, igen, próbáltam. Próbáltam, egyik hármas csoporthoz oda mentem, tisztelettel, talán ha most a hangom olyan, akkor remélem most is olyan, mert remélem, hogy mindig olyan. Tisztelettel mentem oda az emberekhez, mondtam, hogy szeretnék veletek beszélgetni. Három figura volt, egyik közelebb lépett, és többször a a kép, a füstöt, a cigarettájából, aztán ledobbta a cigit, és jelentős teljesen, jelentőség teljesen eltapusta előttem aztán én elköszöntem tőlük és annyit még visszaszóltam, hogy én őszintén gondoltam hogy beszélgetni szerettem volna önökkal. elmente a demonstrálóka az alkotmánybíróságig vagy elmente a Sándor palotáig nem mentem el, mert 3-4-8-kor vissza kell kapcsolnom abba a programba amit a gyerekemet kell a, a nagy církusz vagy volt? ott volt egy rendezvény, egész pontosan így kerültem oda. és amikor hazament és lefeküdt akkor az ágyban milyen gondolatok jártak a fejében Hát azok a benyomások, amik ott értek, leginkább azok, a, a, amit nem tudtam még ezzel folytatni, hogy volt egy másik hármas csoport, és akivel tudtam beszélni, fideszesek voltak, és abszolút normálisan tudtam beszélni, mondjuk, mint most önnel, vagy abszolút normálisan elbeszélgettünk egymással. Ez a jó benyomásom volt, ezen gondolkodottam. De tisztában volt-e, hogy ők miért mentek oda? Az ellentüntetők? Nem. Ez a hármas csoport, akikkel teljesen jól el tud beszélgetni. Hát az jó kérdés, igen. Ők azért jöttek oda, amit elmondtak, ők azt, azt mondogatták nekem, hogy nyugodján meg nyugodjál, meg, ez lesz szabad választás. Tehát ők hisznek benne, és azok elmondták azt, hogy ők azért jöttek oda, hogy támogassák azt, amiben hisznek, akiben hisznek. Ők hisznek Orbán Viktorban, mert szerintük a demokrácia egy nem jól működő forma egy állam működéséhez nem elég jó, és szerintük kell egy erős ember, aki, aki viszi a dolgokat, és báton és, és... És nem gondolja, hát. hogy egy olyan paraván részét képezik ők, ami valójában arra való, hogy egyfolytában miután ennek a felülete legalább akkora, mint ami a másik oldalon van, vagy egy kicsit nagyobb, hogy ne lehessen látni azt, ami mögötte van, és közben olyan szöveget nyomnak, amivel elaltatják az érdeklődést, hiszen onnantól kezdve én, aki érdeklődést mutattam a demonstrálók iránt, én már a tévében egyáltalán nem láttam őket, mert hogy az ellentüntetőktől nem lehetett őket látni, olyan volt, mint egy azt megelőző terrorházabeli esemény, amely sajtónyilvános volt, és a kamerák miatt nem lehetett látni a vitatkozókat, és már ott se nagyon értettem, hogy a kamerások miért nem mennek leghátulra, legfeljebb majd sok fejet lehet látni a filmben. Itt. Konkrétan, amikor az ember bekapcsolódott ennek az eseménynek a nézésébe, itt már az ember nem látott az igényet a világán semmit, darabokra esett a kép. volt egy legelső szót nem értettem. Azt, azt kérdeztem, hogy, mi, hogy miért vannak ott ezek az emberek? Ezek nem, én azt mondom, az... hogy ez egy paraván, ami mögött már nem lehet látni azt, ami, ami volt az eredeti cél. Nem értem, nem tudom követni ez a paraván. Most itt, ezeknek az emberek előtt van, vagy én előttem van, vagy mindannyiunk előtt van ez a paraván? Ahogy beszél. Még nem áztam le az árbózkosárból, az euró 301 forint fölött, 301 forint és 20, valamint Izrael harckészültségben a Golán ez egy 8 óra 55 perces hír, az izraeli hadsereg teljes harckészültségbe helyezte a Golán fensíkon állomásozó egységeit a szíriai felkelők térségbeli akciói miatt. A 353 94 ha van iránta érdeklődés, ha nem, akkor bármelyik pillanatban véget érhet az a műsor, amely egyébként korábban is kísérleti műsor volt, és utolsó adás minden eladó. azt tudja, hogy hogyan volt az ellentüntetők oda szervezése. Valaki elmondja, hogy hogyan tud Fidesz szavazóként azonosulni azzal a mondattal, mely szerint a kerítésen belül a bajnai fél együtt 2014 által felhezzett fiatalok voltak. Tessé. Ki. Magára hagyták egy magára. A Igen. Az interneten olvastam, hogy Bencsik András mikor megtudta a, a diákoknak a Lendvaj utcában történő gyülekezését akkor eléggé beijedhetett mert mobiltelefonon a regisztrált csapatát értesítette. De ez nem Jó, de most interneten, interneten vagy mobiltelefonon? Mobiltelefonon. Uh -huh. A békemenetet azt úgy képzeljem el, mint egy hat testet? Milyen az a békemenet, ami hat testként üzemeltethető? Sem. Miért az anarchistákat? Elszuktak, forradalmai. Figyelme rá, Szeretném 9 óra után 12 perccel rögzíteni, hogy a mai műsorban. Emlékezetem szerint egyetlen egy mondat sem hangzott el a részemről arról, hogy a Lendvai utcai purpárlé során én kivel fejeztem ki a szimpátiámat. A mai műsorban olyanok telefonáltak be, akik vagy szimpatizáltak az ott levőkkel, vagy oda is mentek. Akik nem szimpatizáltak velük, azok anarchistaként valamint engem felforgató elemként tüntettek föl, tehát semmi konkrétummal nem szolgáltak. Ha ez az inga másfelé akar kiingani, az elkövetkezendő percekben én erre lehetőséget biztosítok. Mindenesetre azt a mondatot, mely szerint én miért fogom az anarchisták pártját, csak azért nem forrasztanám a néni szájára, mert egyrészt az nagyon fáj, másrésztről meg utána soha többet nem tudnák kinyitni. Köszönöm. I Tehát egyetért annak minden paragrafosával? Végül is igen. Hát a kétharmad megválasztotta ezt a parlamentet, akkor miért nem bízzuk rájuk, hogy mit csináljanak? Oké, okay, önnek van a egyéb... Végül is ez mindenki lássa be, hogy a kétharmad az kétharmad. A, kétharmad az... a másik, az Ha a békemenet az egy hat test, akkor a ha, ha legalább ilyen hat, hat test, ső, sokkal jobban szervezett hat test. Fur furcsa az a békemenet, ami hattest, de most az országban, nekik köszönhetjük. Hát, hogy a, a kinek köszönhetünk a mit? Le kéne halkítani a rádióját, mert így nehéz beszélni. Le a rádióját? Igen, ez tényleg. Kinek köszönhetünk mit? ennél nem lehet jobban leharkítani. Most, most leharkítottam, igen. Na, szóval én úgy veszem észre, hogy ahol ilyen elégedetlenségi megmozdulások vannak az egyetem foglalástól lent vagy utcáig, ugyanazt a 50-100 lehet látni, akik nyilvánvalóan valami, valami utasításra, vagy legalábbis nagy szervezettségre utaló módon. Ennek, és ha nagy a szervezettség, akkor nem 50 vagy 100 ember megy el, annál jóval több, több ön egyébként hát, ezt. Utána, amikor ön meg a többi médium felszólítására, ugye, hogy itt álljunk meg, én egyetlen ilyet nem mondtam, még egy ilyet mond, és kirakom a szűrét ebből a műsorból, mint Sziasztok. macskát. Szia, úr, hát az egész reggel arról Ilyenkor nagyon nehéz tudják az árbóczkosárban indulat nélkül tevékenykedni. Tudják, én reggel fürödtem. A napközben reggel hét és negyed kis tíz között elnézést a műsor korhatáros bekennek szaharral, akkor nekem azt nem azért kell lemosnom, mert én közben megbüdösödtem, hanem azért, mert mások olyan dolgokkal szórtak be, amelyeket én önként nem vettem volna magamra. Így tehát a tevékenységemet hát a mosakodást ne egy önmagamból adódó öntevékenységnek lássák, függetlattól, hogy a karaktergyilkosságnak, egy műsornak is van karaktere, vagy a paravánvonásnak egy nagyon furcsa eszköze az, amikor valaki egy nem hallható műsorral kapcsolatban olyan támadást intéz, amivel kapcsolatban a szóra se érdemes kategóriájaképpen képen vitatkozni se kéne. Csupán a magyar kezében a akart, De a Dablacs nagyon nagy demokrata, hogy van a gyomlánál beszélgetni, milyen papa. Emelje ez föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény. Na most már utcán megszólalom, mert már tovább nem bírom, ugye két óra után hogy Ennyire félrejtenek emberek dolgokat, hogy egy látelep vételét félrejétik egy lázítása, amikor egy hír, ha hallhatod, hogy ez a naiman egy hírtelepőt, amikor pont azt mondtad, hogy te nem szereted, hogyha ha neked dolgok, inkább a jogi formákat szereted, szóval ezt nem értem az embereket, na. Nem értem. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy én Fidesz szimpatizálsak, és az, azon is nagyon kivajok akadva, hogy így két ilyen súlytalan embert küldenek oda, mint a Sermessi Gabriela, meg az a Kocsis Máté, akik borzasztóan tudnak viselkedni, és állatni hülyeségeket mondanak. Úgyhogy, de hát ezt hogy két órán keresztül ami beszélget, hogy misort vezet, és így reagálnak le emberek, ezt nem tudom fölfogni. Hogy Egy p -betű tekints reánk tekints szabadság ismert meg most most tényleg csak nagyon röviden szeretném elmondani hogy aki ugye ezt a mai műsorat az elejétől követi az hallhatta azt, hogy hét óra után nem sokkal elmondtam, hogy egy milyen fajta furcsa érzelmi zűrzavarban élem az, élete, az életem születésnap, egyebek és most a műsor végén, mert 9 óra 30 perckor vége lesz a műsornak, függetlenül, hogy milyen, ha csak valami csoda nem történik. Mert minden műsor csoda, hozzá kell, hogy tegyen. mai műsor is az volt. Szóval én ezt a mai két és fél órát érzelmileg olyan aktívan élem meg, hogy az legfőbb arra jó, hogy azokkal a gondokkal, amelyekről nem nagyon számoltam be, azokat háttérbe szorítom ez a két és fél urlat, hogy aztán fél tízkor úgy menjek el, mint egy kamasz, aki csak azért nem fogja ezt megmutatni önöknek, mert senkinek nem fog palaszkodni, de ilyen világfájdalmam lesz, fájni fog az életem saját magam miatt, fájni fog az életem amiatt, ami, ami itt zajlott, amit a Péter viszonylag egyszerűen összefoglalt, és amit szerintem ennél sokkal bonyolultabban nem is érdemes összefoglalni. gondolkodom, hogyha én ezt most abba hagynám. Mihez tudnék kezdeni? Mindig az jut az eszem, hogy amikor én másodszor, vagy harmadszor hazajöttem Amerikából, talán másodszor, is, arra gondoltam, hogy visszamegyek, akkor úgy döntöttem, hogy megtanulom a visszerelést. Mert a visszerelő azt tapasztaltam, hogy az Amerikában egy nagyon prosperáló szakma, és valamiért kisítű voltam, és magam részéről nem a jelen vagy a Harvard láttam meg értel magamat, hanem visszerelőként Ugye ez mennyire volt egy reális elképzelés, mennyire nem, nem tudom, de azt tudom, hogy amikor hazajöttem, akkor imádom két egyetemi diplomával a zsebemben be akartam iratkozni vízszerelőnek szakmunkás képzőiskolába, és lehetetlenség volt, és aztán találtam a 12. kelletben egy visszerelőt, akinek vittem a táskáját, mert sokkal többre végül is nem jutottam a visszerelésben. És nem tudom, hogy értélnek -e engem, vagy teljesen lila az, amit mondok önöknek, hogy most azon gondolkozom 56 évesen, hogy én most akkor nem tudom. Tehát, hogy akkor én most megtanulnék egy, egy szakmát, és hát elkezdeném az életet. Családot alapítok, otthont keresek. Újabb kísérleti műsorba kezdtek. Európa csendes, újra csendes. Hogy nagyon illáttam. Elzúgtak forradalmai. Föl kell iratni a gyógyszerét, ha elfogyott antidepresszást. Ő azt gondol, hogy ez az egyetlen megoldás? szállásban gondolkodom. Valami déli helyen. Hány éves? 50 amikor valaki, a kaving, amikor valaki az antidepresszánst ajánlja, ő valójában mit nem ért, vagy mit ért félre? Vagy mit ért éppen nagyon jól? <gül> én csak azt tudom, hogy én biztosan nem foglalkoznék vele. Én biztosan nem foglalkoznék őrültekkel. De, de mi van akkor, hogyha ő meg örre mondja azt, hogy ő, Tudják, mint a viccben, hogy szembe közlekedik valaki a forgalommal. Egy mindenki. Ami Igen. Jó napot kívánok hallgatni a műsort. Ott voltam a Fidesz székháznál. Nagy rossz arcok voltak benne rácson belül, nyomasztották a fiatalokat. Megkérdeztem a hivatal szemét, aki ott volt, hogy ez lehet-e. Azt mondom, hogy Fidesz bárkit meghívhat ő magát megjelenni. Utal kiderült, hogy is voltak köztük. Úgy is néztek ki, máshol kire sajnáltak. Ugye ez a kinézet rasszizmus, ez az, amit én rosszul fogalmaztam meg, vagy félreérthetően Mészáros Imrével. Meg kellett volna kérnem őt, hogy vegye le a mellényét, és mondja meg, miért van rajta. Az előző telefon folytathatatlan volt. Én az előbb telefon telefonáltam. Ha mi fényű nem Jó regyet, most olvasom Borikon, hogy a Janics Natas a Mégis Magyarországon De én ezt már Ez a... Igen, de ezt már mondtam Ilyen Azt gondolhatnád... most, most harmadszor telefonál és én először is megbonttam a szót amikor kinézett rasszizmusba merevedett Evel a 79-es végződésű számmal ne próbálkozva, nem érdemes szabadság Ismert meg mostan a népedet Midőn más Tessze! Halló. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiatal úr! Amikor én megláttam a beugráló fiatalokat ott a Fidesz székháznál én arra gondoltam, hogy nyüzsög a csűrhe. És nagyon szánalmasnak tartottam őket, hogy nem találtak valami jobb, nem volt valami jobb ötletük arra, hogy kifejezzék a tellevvéleményüket. De miért volt az a vélemény, hogy csürhe? Mert egyszerűen ez törvényellenes, amit csináltak. Hát talán szabálysértés, nem biztos, hogy törvényellenes, de attól még önmagában nem csürhe, ha. Tehát a csürhe az hol kezdődik ön? Hát nekem, nekem ez, ez már azt jelentette, hogy erőszakosan behatolok oda, ahol, ahova nincs jogom bemenni. Ha ugyan ez a járdám az, történt... a kapu megy be Az is más, meg az is más, hogyha kerítésen ugrálnak át. Én, én ezt így látom. Másik dologhoz is szeretnék hozzászólni. Igen. A homoszexuálisok házasságához. Igen. Semmi kifogásom nincs az ellen, hogy Úgymond összeházasodjanak, de találjanak ki valami más szót erre, mert a házasság, én nem vagyok vallásos, de bennem mégis azt jelenti, hogy külön nemű emberek kapcsolata, amiből gyermek születhet. Amennyiben ők is tudnak egymással gyermeket létrehozni, akkor legyen házasság, de nem lehet ugyanannak nevezni. Hát akkor találjunk Ak egy másik szót. reggelt kívánok, egész más téma. Jó, számom. Fe Elvin Lee haláláról megemlékezette már. Fellini haláláról nem. Halló? Halló igen, igen. Még nem, senki. Lee a Tenier Safter gitárosa volt. Elvin Lee? Azért, jaj, mikor halt meg? Úgy értette, hogy Fellini? Nem, nem, Elvin Lee. És meg? Március 6-án. 68 éves korában egy rutinitét követő ö, komplikáció során. Ez a hivatalos közlemény. Köszönöm szépen. Egy magára A gyára léte A magyart minden kézen Csupán a cserélem a Ez az I'm Free It's a Rolling Stones. A rajta lenne az I get no satisfaction, azt adnám De nincs rajta. I'm free to do menjünk mi 56 évesek, akik új életet akarunk kezdeni. már ott ismerős, nem? Nem, oké, nem voltam sohasan. Halló! Szóval én megmondom őnek őszinten, és... Ez ígyben természetesen nem olcsó indok, hogy én, nekem egyéb dolgaim voltak. Én szívesen láttam volna Bajnai Gordont és Szigetvári Viktort, amint átlendülnek a kerítésen, és szívesen lettem volna ott, vagy oda volna. Miközben Orbán Viktor arra biztatja a többieket, hogy jöjjenek ki, mert nincs okuk tiltakozni. Valahol ott lettem volna az úttest közepén, ott se volt forgalom, se nem az ellentüntetők, sem se a tüntetők oldalán, gyáva zsidóként harmadiknak. féljöncsémének elkészítésében a Sors, a Magyarország Élet és Csalóczki Zsolt, az és Valas Tamás, annyiban amiben a rádió tulajdonosabb voltak segítségemre. Szerdán fél nyolc után találkozunk a City Centerben, hogy mennyi ideig leszek ott nem tudom, lehet, hogy csak oda megyek, örülök, hogy ott lesznek, és elköszönök, nem tudom. Én magam részéről holnap is abban a reményben kelek fel, hogy itt teljesíthetek szolgálatot, amikor immáron túl leszünk az Alaptörvény negyedik módosításán, de Istenem, történnek ennél a külön dolgok is nap mint nap. Döröpont, fiala Kukac, gmail.com.